A bácska 13-a van és péntek Nocsak, csak. Ma a 2022 május 13-a péntek van A pontos idő 8 perc 7 óra Ez a Kölfe Jancsi mindent, amit az aznapról tudni kell vagy érdemes, a netezők, valamint Fiala János 14 éven aluljaknak nem fölötte is, csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora mindennap meglepetés, mindennap korlátozott apokalipszis, minden mindennap kísérleti műsor, és minden nap utolsó adás. Kicsit felváltottam a jelző felkezetek sorrendjét, de Istenem, ennyi szabadságom talán még van. Hűvösebb van, mint tegnap, fúj a szél, de nem esik. Tetők alatt óvatosan, azért bármikor az ember fejére eshet valami, bár biztos vannak pozitív élesszemléletűek, és azok azt mondják, hogy semmi sem esik a fejünkre. Igen. Filipov Navracsics Csaba. elmesélek önöknek egy történetet. Um. Ez egy ilyen létezési mód. Hétig befejezem, aztán a van kedvük tíz percen keresztül reflektálhatnak, vagy mondhatnak bármit. Én egy olyan lakásban lakom, amelyet többször átalakítottam elvileg mesteremberek segítségével. Az elvileg az arra vonatkozik, hogy hát nem minden pontosan arra felé lejt például, amelyre lejteni kellene, és ez tud problémát okozni. Egy ideje, a két fürdőszoba van, az egyik fürdőszoba van a lefolyó, ahol a kád van, hát e, azt nem mondom meg, hogy pontosan mi zajlott, mert hát ha az alatt a levő is hallgatja, bár semmilyen konfliktus nem jött létre, és Viszonylag jól üzemeltem ezt a problémát, de ha az ember bizonyos magasságon felül, aztán már teljesen mindegy volt, hogy milyen a vízmagasság, kiengedte a vizet a dugó eltávolításával, akkor az... Hát bizonyos mértékig feljött a felszínre, mert azzal a sebességgel nem tudott távozni a kádból tökéletesen, ahogy abból kifolyt a víz. Egy ideig ez így volt, hát egy ideig az enyhét túlzás, meg lehetősen sokáig, nem tudom, hogy önöknél mennyi ideig tart, amíg valamint elhatározzák, hogy oké, okay, rendben van, tudják mi a gond, és akkor neki állnak. Ez ráadásul lehetett tudni, hogy jelentős átalakítással nem jár, vagy legalábbis sejteni lehetett. És um, hát inkább hónapok teltek el, mint hetek, hogy őszinte legyek. És aztán az új közös képviselő által ajánlott dugulás elhárítók közül azt, akit ő szerinte kellett volna hívnom, fölhívtam, hihetetlenül kedves volt, készséges, mondtam, hogy később fogok hazaérni, mert egy programot elfelejtettem, mondta nem számít, megvár, mindazonáltal mégis hamarabb érkeztem, mert mondjuk így természetes. A feleségével együtt jött, akiről kiderült, hogy mint élőriasztó alkalmazott, tehát benn maradt a felesége az autóban, amíg ő a dugulást elhárította. Kérdeztem, hogy ez náluk egyébként egy általánosan létező együttélési mód. Mondta, hogy igen, a gyerekfelnevelés után mindenhova együtt mentek. A foglalkozással a feleségének az menet közben kiment a divatból. Szeretik egymást? Egyébként egy ilyen tarzan kinézetű, valamivel az 50 fölött közelebb a 60-hoz, de egy hihetetlenül jó kinézetű, el, mint kiderült a rockzenében is elmélyülő hajdan volt fiatalemberről van szó, hihetetlen rokonszemes, a fegyver, ami kell, bejött a lakásba. Kérdezte, hogy megkínálhatom-e kávéval, mondta, hogy hát meg fogja érezni rajta a felesége a kávészagot, és akkor majd elégedetlen lesz, akkor ebből rájöttem, hogy a feleségének is főztem egy kávét, ezt kivittem az utcára, ő is megívott egy kávét. Elbeszélgettünk, és az volt a véleménye, hogy szerinte a dugulásnak nem csak az az oka, hogy előbb-utóbb minden eldugul, mert a lefolyóban összegyűjtik mindenféle, hanem azért, mert hogy az a cső, ami onnan megy, és a hajdán volt vécé felé mutat, az nem lefelé megy, hanem vagy fölfelé, vagy egy gerendám megtörik. Ezt nem tudtuk eldönteni, röngyenkészülök nem volt nálunk, és a teljes házat nem bontottuk föl. Minden esetre egy cső, ahol a víz áramlását alapvetően az segíti elő, beleért, vagy valahonnan kijön, tehát önmagában van egy helyzeti energiája, hogy egy cső, ami lejt, az, az csak jobban elvezet valahova, mint egy cső, ami egyébként enyhén emelkedik, mert nem jelentősen, vagy megtörik egy gerendám, nem tudom melyik, Hát ez azért jelentősen elgondolkodhatott, visszaemlékezve a kivitelező személyére, nem tartottam elképzelhetetlennek, egy nagyon rokon szembes ember, de máshol is előfordultak már vele problémák, nem ilyenek mindig más. Megoldotta, nem volt drága, elment. És akkor este gondoltam, hogy kipróbálom, hogy tényleg működik-e, és hát rá kellett arra jönnöm, hogyha tízes volt korábban, tehát hogyha tízesre volt rossz, akkor ez most nagyjából kettesre vagy hármasra rossz, de a kettes és a hármas az azt jelentette, hogy a víz ismét elhagyta a lefolyót, és szabadon úszkált a fürdőszobában, ami hát eh, gondterhelést vont az arcomra, olyan gondterhelést vont az arcomra, olyan nincs detáliát fogják. És, eh, mint kiderült, az, hogy valamit elkefélt eh, a illető arra önmaga is rájött, mert két olyan csövet illesztett be ebbe a lefolyó rendszerbe, egy ugye amelyik a kát felől hozza a vizet, kettő amelyik megy tovább, ahol a felől való csőbe egy olyan, vagy a felől való lefolyóba egy olyan csövet illesztett, amelynek a végét elszűkítette, nyilvánvalóan azért, hogy a víz lassabban folyjon és ne éri el, a csempe szintet, amit egyébként általában nem ért el, de ehhez ezt a módszert választotta, erre most jöttem rá, mert eddig nem nagyon értettem, hogy ez a csövet miért van megnyomorgatva, vagy ezt apukám mondaná. Tenőle tovább nyomorgattam ezt a csövet, ugye elsősorban úgy, hogy a szivargyújtáshoz való öngyújtóval melegítettem ezt a műanyagcsövet, és próbáltam úgy deformálni az alakját, hogy minél kisebb legyen az áteresztő képessége, nem állítanám, hogy tökéletes sikert értem el, ráadásul nagyon kellett vigyáznom, hogy ez egy nagyon régóta használt gumi, vagy, ö, cső, ö, ö, nem tudom milyen anyagból van, műanyagból, tehát azért az anyagfáradás meg még pluszban ugye a hevítés, tehát hogyha eltörik, az azért nem jó, mert ugye pont azt a felületét veszti el, ami által csökken az, át, az átmérő és lassabban folyik a víz. Meg tudtam csinálni, az eredmény változatlan volt, már nem csak nem hármasra jött fel, a csak kettesre, de teljesen reménytelennek tűnt. És akkor ugye eszembe jutott, hogy hogy lehet egyébként ezt a csövet, ennek a csűnek a záteresztő képességét tovább csökkenteni. Az 5 forintos kicsi volt, a 10 forintos kicsi volt, a 20 forintos kicsi volt, az 50 forintos kicsi volt, a 100 forintos az ugye kisebb, mint az 50-es, de a 200-as emberek, a 200-as az ragyogó volt. Úgy döntöttem, hogy belerakok négy darab 200 ebbe a csőbe, ami egyébként ugye onnan nem jön ki, beraktam a helyére, akkor már nagyon este volt, és nagyon fáradt voltam, sikerült, és nem jön ki a víz. Kicsit lassabban folyik ki a fürdőkádból a víz, most egyébként elküldöm a visszerelőnek az SMS-t, amit írtam. Felolvasom, hogy mit írtam a visszerelőnek. Azt írtam neki, hogy jó reggelt. Jön nekem valamivel, mert csak az egyik lefolyó további szűkítésével sikerült kellő eredményt elérnem fialajános. János. Na, ezt elküldtem. Talán érteni fogja. És most, aki nem tudja, hogy van 800 forint abban a csőben, az nem tudja, hogy egyébként azt, hogy teljesen jól működik azt egy ilyen mahinációval lehet elérni amit egyébként a honból a más vonatkozásban szokott szeretni nálam, mert hogy nálam egy csomó dolog, ami nincs rendesen megcsavarozva, az különböző spárgákkal rögzítem, ilyen japán módszerrel ez még abból a periódusomból származik ha egyáltalán érdemes bármilyen is összefüggésbe hoznom, amikor katona voltam, katonaként az ember időnként vegyvédelmi akcióban vett részt, és ott egy olyan vegyvédelmi felszerelést kellett hordani, A pontosan ki volt találva, hogy mit, mivel kell összekötni, nem volt könnyű, nekem egyáltalán nem sikerült, ráadásul a szememben pillanatok alatt bepárásodott, és az igényet a világán nem láttam semmit se. Én voltam az egyes számok közellenség, csak éppen nem Fernándelnek hívtak. Hétig már nem fogok beleférni, de 7 óra kettőig igen. Most 7 óra 1 van, meg május 13-a péntek, és akkor a legkülönbözőbb helyeken csavaroztam, vagy kötöttem össze ezt az izét, a vegyvédelmi ruhán, ami néha problémát jelentett, mert lépni nem tudtam, vagy görnyetnek kellett lenne, mert kiderült olyan dolgokat kötök össze, amely a kiegyenesedés, vagy a lépést akadályozta, de formailag teljesítettem azt, amit tőlem a Magyar Honvédség annak idején 74-75-ben, vagy 75-76-ban, inkább 75-76-ban elvárt, és ennek következtében ez a Buhera a vegyvédelmi ruha, ez megtette a magáért, magáét, tekintette arra, hogy valódi vegyvédelmi támadás nem volt. Szerintem milyen fantasztikus Összeállítást önök is készítenek az életükben, vagy alkottak már. Ha ezt ö, megiklette öneket, akkor ezügyben, ha bármilyen más ügyben, akkor bármilyen más ügyben állok szívesen rendelkezésükre. Ma, 2022. május 13-án, pénteken 7 óra 2 perckor 061-712-42. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. Ne hagyják magára a bombázó tisztet. Figyelek, ha van mire. nulla egy Én alapvetően abból indulok ki minden reggel, hogy önök jó, egy csomóan menet közben, napközben hallgatják Spotify-on, podcastként a műsort, ők ugye nem tudnak betelefonálni, ez nyilvánvaló. De mindazok, akik egyébként real-time-ban, tehát azonos időben nézik és hallgatják a műsort, mint ahogy készül, azok azt feltételezem, hogy azok reggel úgy ülnek a. akármi mellé, hogy hát ö, ott van bennük, hogy vajon a fiala mikor vesz levegőt, néha ritkán, és akkor azonnal elmondják, hogy mit gondolnak a világról, mert be akarnak róla számolni, hogy, és akkor itt sorolják. De ez nincs mindig így, és az összes lelkesedést, mármint az önök lelkesedését én egy személyben nem tudom pótolni, megpróbálom, de ez nem valószínű, hogy teljes mértékig sikerrel vezetne, egy tízes kállám nem fogom szabályozni. 061-712-42, olyan nagyon sok idő nincs is, 7 óra 5 perc van, vagy már majdnem 7 óra 5, ami azt jelenti, hogy inkább 7 óra 4, mint 7 óra 5, de különösen nem 7 óra 6. Figyelek, ha van mire, és amíg felhívom a Filippovat, én többet nem biztatom önöket, mert az mégiscsak olyan nasz, hogy itt az ember önöket arra, ami egyébként magától adódó, vagy magától, magából, magát, nem tudom, adódó értel, magától, e, e, adódó, magától értetődő kéne, hogy legyen. de 712 először 212.42 42 másodszor 712-42 Senki többet? Jó reggelt, fura egy család vagytok, mert hogy beszélgettek a feleségeddel talán fél hétkor, mondja, hogy te kim vagy a konyhában, és akkor megkérdezi tőle, hogy ma este akkor meghívjunk-e benneteket vacsorázni, ha már megint mi megyünk hozzátok a gyermek okán, és akkor mondja ezt, meg fogja beszélni veled, és 11kor arra való hivatkozása, hogy én már biztos alszom, akkor mondja, hogy hát akkor megegyeztetek, és közli az eredményt, akkor én erre válaszolok, amire ő már nem reagál, hiszen nem tudja, hogy én most alszom-e, vagy sem. De minden esetre azért nálatok a konyha és a benyók között nagy távolság van. Um, most nem akarom kompromitálni a feleségemet, úgyhogy, úgyhogy mondjuk azt, hogy az élet, élet elsodorta a reakcióképességét. Igen. A, lé, a lényeg az, hogy este kiderüljön, nem? Nem, este fog kiderülni, tehát este nem derül ki sem. de este, este minden, este mindenki fog derülni. Igen. Aztán... van, és péntek. Nocsak, nocsak. Ma a 2022. május 13-a péntek van, a pontos idő nyolc perc ez 7 óra. Ez a Kölfe Jancsi mindent, amit az aznapról tudni kell. Vagy érdemes? A netezők valamint fiatal János 14 éven aluliaknak nem fölötte, és a igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Minden nap meglepetés, minden nap korlátozott apokalipszis minden a kísérleti mújcsor és minden nap utolsó adás kicsit felváltottam a jelzős felkezetek sorrendjét, de Istenem ennyi szabadságon talán még van hűvesebb van mint tegnap, fúj a szél, de nem esik tetők alatt óvatosan azért bármikor az ember fejére eshet valami, van vannak pozitív élet és azok azt mondják, hogy semmi sem esik a fejünkre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 illető arra ő maga is rájött, mert két olyan csövet illesztett be ebbe a lefolyó rendszerbe, egy ugye, amelyik a felől hozza a vizet, kettő, amelyik megy tovább, ahol a kátfelől való csőbe egy olyan, vagy a kátfelől való lefolyóba egy olyan csövet illesztett, amelynek a végét elszűkítette, nyilvánvalóan azért, hogy a víz lassabban folyjon, és ne éri el,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 A van, és péntek. Nocsak, nocsak. Ma a 2022. május 13-a péntek van, a pontos idő 8.50, vagy 7 óra. Ez a kéfeje Jánoszi mindent, amit az tudni kell, Vagy érdemes. A netezők, valamint fiatal János, 14 éven aluliaknak nem fölött, és csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Minden nap meglepetés, minden nap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 Összeállítást önök is készítenek az életükben, vagy alkottak már. Ha ezt ö, megihlette öneket akkor akkor ezügyben, ha bármilyen más másügyben, akkor bármilyen másügyben állok szívesen rendelkezésükre ma 2022. május 13-án pénteken 7 óra két perckor 061 712.42. mindennap minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. is. Ne hagyják magára tisztet. Figyelek, ha van mire. Nullat egy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 712-42 először. 212.42 másodszor. 712-42, senki többet?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 nem akarom kompromitálni a feleségemet, úgyhogy, úgyhogy mondjuk azt, hogy az élet, élet elsodort a reakció képességét. Igen. A, lé, a lényeg az, hogy estig kiderüljön, nem? Nem, este fog kiderülni, tehát este nem derül ki este. sem. de este este minden, este mindenki fog derülni. Igen. Aztán nagyjából látod, hogy a lénára milyen világot fogsz majd hagyni? Hát nem, senki nem látja. De nagyon dolgozol rajta? Vagy nem dolgozol jobban rajta, ha nem lenne gyereked? De, de, de azt szerintem hazugság lenne azt mondani, hogy ez nem jelent külön személyes motivációt. Valószínűleg, hogyha nem lenne gyerekem, akkor is nagy szemvezényel dolgoznék rajta, de, de ez biztos, hogy egy, egy plusz, plusz motivációt jelent. Tudom, hogy aktuálpolitikáról veled nem lehet beszélgetni, de... Ugye itt van ez az egészségprogramja az Egyensúly Intézetnek. A Filipov Gábor beszélget velem, kutatási igazgató. és um, felmerül a kérdés, hogy vajon abban a struktúrában, amiben te gondolkodsz, különös ugye hogy soremberrel beszélgetsz, és ezt követően születik meg az anyag. Fontos-e, hogy legyen az egészségügynek külön minisztériuma, mert ha az ember egyébként különböző műsorokat hallgat, néz akkor ennek olyan jelentőséget tulajdonítanak, mint hogyha egyébként alma nem lehetne almafa nélkül és amikor kiderül, hogy a magyarok azok eltűrik mindazt ami most van és nem kell nekik egészségügyi minisztérium akkor hát komolyan mondom Világos után nem lehetett olyan szomorúság, mint ami az ellenzéki értelmiséget eltölti az ügyben, hogy tessék, itt fog maradni megint egészségügyi minisztérium nélkül, arról már nem is beszélve, hogy adott esetben kihez fog tartozni majd a szakirányítás. Min, mi múlik az irányításon? Az irányításon nagyon sok múlik. Szerintem azért foglalkoztatja ilyenkor mindig az embereket az, hogy van-e valaminek Az emberek egy részét. Így van, így van, igazad van, így pontosabb. És ebben, ebben egyébként kibékítetetlen iskolák vannak, hogy mi a jelentősége annak, hogyha valaminek van önálló minisztérium. Ezt megbonyolítja ugye a csúcsminisztériumi rendszer, ami megint egy, egy más logikát képvisel. Tehát ezek, ezek szimbolikusan biztos, hogy fontos dolgok. Illetve van, van egy ilyen történetnek olyan üzenete, hogy mire helyezzünk hangsúlyt. Hogyha valaminek meg tudod nevezni az egyszemélyi felelősét, és lehetsz mutatni egy olyan intézményrendszerre, amely kiemelten, vagy elsősorban egy témával foglalkozik, az nyilván egy fontos szimbolikus üzenet, hogyha ezt elválasztod a gyakorlati szakpolitikai történésektől, akkor én azt gondolom, hogy, hogy ez, ez, ez egy politikai kérdés, hogy te minek adsz a minisztérium. Ami, ami fontos lenne, és ez szerepel egyébként a mi javaslatunkban is, hogy más országokhoz hasonlóan Magyarországon is alapelv legyen, amit úgy szoktak nevezni, kicsit ilyen túlbonyolultan, hogy egészséget minden szakpolitikába. Tehát az, hogy önálló minisztériumban van, vagy államtitkárság foglalkozik vele az egy dolog. Az más dolog, hogy például a kormányban van egy olyan dedikált szereplő, aki kifejezetten azzal foglalkozik, ez lehet, hogy egy kormánybiztos is akár, aki kifejezetten azzal foglalkozik, hogy a kormány egészének a munkájában érvényesítse a ügyi szemléletet de létezik olyan megoldás is, nekem ez nagyon szimpatikus, ezt mi javasoljuk is, hogy jöjjön létre egy úgynevezett népegészségügyi tanács, picit úgy, úgy kell ezt elképzelni, mint ahogy a költségvetési tanácsot, amelyik véleményezi, illetve tanácsokkal segíti a kormánynak a, a politikájának az alakítását olyan szempontból, hogy bármilyen szakpolitikai javaslak, az hogyan hat az embereknek az egészségét. Igen, hát hozzátéve, hogy ez nagyon fontos, hogy legyen egy ilyen szervezet, aztán ennél talán még fontosabb, hogyha ezekben kompetens személyek vannak, akkor ha ők kialakítanak valamilyen véleményt, akkor arra figyeljenek is oda, mert azért nem egyszer lehet tapasztalni, és most messze menően nem Magyarországra gondolok, hanem konkrétan Bangladesre és Szingapúra. Ez most csak vicc volt, hogy hát vannak ötletek, de az a kutyát nem érdekli, a fizetést fel lehet venni, de sikerélmény az valahol máshol születik az illetők számára. Azt kérdezem tőle... Bocsássad, hogy meg ezt, bocsás, meg ezt mi is hangsúlyozunk, ezt úgy szokták mondani csúnya nyelve, hogy, hogy legyen, legyen ö, ö, rendes közjogi státusza egy ilyen szervezetnek. Tehát, hogyha ők mondanak vala, egyrészt legyen a saját apparátusok és költségvetésük, tehát legyen, tudjon ott folyni valódi kutatómunka, Másrészt, hogyha megfogalmaznak valamilyen ajánlást, tiltakozást, javaslatot, akkor ennek legyen valamilyen súlya, esetleg akár szankcióval mellé rendelve, tehát hogy azt figyelembe kell venni. Jó, hát én nemrég nem tapasztaltam azt, és ennél messzebb nem fogok menni, nekem is megvannak még a magam érdekei, nem túl sok, de azok azért léteznek, hogy különböző személyes konfliktusaim idején rájöttem arra, hogy van, akit önmagában az visszatart, hogy neki fizetése van, mert önmagában az, hogy fizetése van, az számára fontosabb annál, mint hogy a munkájából adódó sikerélményekkel is rendelkezzen, sőt, az sem fontos, hogy egyáltalán dolgozzon. Ha megkapja a fizetését, akkor tulajdonképpen onnantól kezdve a fákjás tipikus esete van, ami ugye most az én esetemben egyáltalán nem áll fenn, mármint az egyik része, ugyanakkor, hogy dolgozhassak, az annál fontosabb. De magának az egész aparátusnak is, nem vagyok vicces hangulatomban, bár úgy tűnik, de nem vagyok szoros hangulatomban se. Tehát az, hogy egyébként maga a munkahatékonyság, egyáltalán a hatékonyság egy szervezetet mennyire jellemez, és mennyire fontos az, hogy ezek az emberek önmaguktól ösztönzöttek legyenek, és ez tulajdonképpen ne tudja elkoptatni, vagy lehetőség szerint ne tudja elkoptatni őket a hétköznapi élet. Ez egy igen fontos dolog, amit egyébként nagyon sokan eljátszanak, mert ugye én egy minisztert sem láttam az elmúlt időben, aki azt mondta, hogy ej, mi a kültyúkanyókent, hogy én ezt hogy unom, de attól még a tevékenységet, amit az ember látott, abbal az ember azt gondolta, hogy otthon mondták, hogy hát azért egyszerűbb lenne, hogyha valami más helyen lenne kukurikú. Hát, hogyha jól értem, akkor most tulajdonképpen arról beszélsz, hogy egy papíron valamilyen feladatokkal rendelkező intézmény vagy, vagy szereplő uh, ki tudja értíteni a tevékenységeit úgy, hogy valójában nem tud, nem csinál semmit, vagy pedig. Visszatérnek a, a saját lefolyómra. Ugye az én lefolyómmal kiderült, hogy különböző problémák vannak. Ugye ez egy nagy kérdés, és most hozzád nem, mint vízvezetékszerelőhöz fordulok, hanem most éppen az egészségügy kapcsán. Ha például kiderül, hogy a kádból levezető cső alapvetően nem az a probléma, hogy el van tömítődve, hanem hogy nem lefelé megy benne a víz, hanem egy kicsit fölfelé, és ez nem ideális, akkor vajon az-e a helyes megoldás, hogy az ember azt mondja, hogy oké, okay, Jöjjön ki egy ember, hozzon egy nagy kalapácsot, törje föl az egészet, készítsen egy új struktúrát, amiben a cső végre süllyed és nem emelkedik, vagy találjon ki egy olyan másik megoldást, ahol a dolog működik, de közben tudja, hogy egy olyan alapvető dolog nem működik benne, amit ha megold, akkor ezeket a részmegoldásokat nem kell alkalmaznia. Ember legyen a talpán, aki megmondja, hogy melyik a jobb, Különös tekintettel arra, hogy amit én tegnap kitaláltam, könnyen lehetséges, évtizedekig működni fog, és majd lesz egy ember, aki nem nagyon fogja érteni, hogy a csőben mér van 800 forint, és akkor ő neki elmagyarázom a túlvilágba, hogy azért, mert az nem kerül ki a csőből, mert szükítve van, és lelassítja annyira a víz folyását, hogy az nem éri el a fürdőszoba csempéjének a szintjét. Föl kéne törni? Igen, igen. Én ebben nagyon radikális vagyok, bocsánat. Hát, meg, ez, ez munkakultúra kérdése és elvárások kérdése. Azért a, a, a, a mi hazánkra, sőt a régiónkra egy kicsit régóta, túl régóta jellemző ez a buhera kultúra. Tehát, hogy csak működjön valahogy, és egyébként... Az a buhera kultúra szalangé... ez a hiánygazdasággal, vagy alapvetően mivel van összefüggésben? Szerintem részben a hiánygazdasággal, részben az általánosan alacsony minőséggel, meg a túlélési üzemmóddal függ össze, tehát hogy megszoktuk azt, hogy ne várjunk el se magunktól, se másoktól semmit, ami tisztázva van, csak valahogy azt, azt, azt várjuk el, hogy úgy működgessen a dolog. És egyébként vittes ez a, a párhoz, mert nagyon, nagyon érvényesnek érzem, például a szakpolitika alkotás kérdésre, tehát hogy nagy rendszereket hogyan tömünk ki 800 forintokkal, hogy úgy tűnjön, mintha működne. Én mostként voltam a, a Puskás stadionban, valami VIP helyen, és az előttem lévő párkányt nyolc csavarnak kellett volna mondjuk tartania, legalábbis nyolc luk volt. Ehhez képest volt benne öt csavar, és nagyon kicsi volt a valószínűség, hogy valamelyik elődöm ott a vipáholyban, egy csavarhúzóval azt a hármat ki csavarta volna, és akivel voltam, nem a puskásnak a tüzemeltetőjével, azt mondta, hogy miért legyen benne nyolc csavar, ha őt is megtartja. Hát miért van akkor nyolcsa van előírva engem, ez érdekel ilyenkor. Apám is ezt mondta, apám is, na tessék, na tessék, nem ez az első dolog, amiben hasonlítunk. Tehát, hogy, hogy én magamból indulok ki, tehát hogy, hogy ha én észreveszek egy hibát egy anyagunkban, akkor nagyon nagy a kísértés, hogy, hogy, hogy újra felvegyem a kapcsolatot töldelővel, és azt kijavítjuk és induljon előről a nyomdai kör, ami nyilván nem lehetséges, mert azonnal csődbe venni a cég, hogyha I. minden nyomdahibára újra nyomtatnánk. De a ez az megvan, és amikor lehetőségem van, vagy ürügyet találok, akkor inkább egy javított verziót kiadok, mint hogy az hogy úgy maradjon. Szerintem, hogyha válasz egy munkát, és, és, és benne van egy készlet, hogy minőséget tegyél az asztalra, akkor a, a 800 forintos megoldások azok, azok nem, nem jók. Igen, van vannak felesleges minőségbiztosítási eljárások, de, de szerintem egy, egy társadalom jobban működik akkor, hogyha az ilyen Előírásokra akár túl teljesítve gondol vagyunk, mint hogyha mindig megkeressük a, a pont megoldást, hogy hogyan, hogyan lehet otthon előállítani. Nem vagyok benne biztos, a... hogy emelkedik a cső, ezt csak a, a szakember mondta. Azért egy ideig működött anélkül, hogy ezeket a mahirációkat alkalmazni kellett volna. És az ja, a helyzet, ja, hogy az életünkben a... Igen. szinte minden területen, Ismerünk ilyen machinációkat. De nem a hangsúlyt, Nem, nem, én itt én akkor azt a kérdést azt hiszem miért adtál neki pénzt. Azért, hogy azt megtörténjen, amiben megállapodtatok, vagy azért, hogy valami arra emlékeztető? Régen, nem, hát ugye tülesen, ez akkor jött nem, de... létre, amikor ezt annak idején csináltak, Amikor terepez az ember ott volt, és valamennyi búz volt a kádban, és kiengedtük, akkor minden tökéletesen működött. Csak menet közben mondta, hogy nem az ő szakmájában van itt alapvetően gond, és nem űrá van itt szükség, hanem hogy valami a csővel nem stimmel. És hát akkor tegnap egyrészt rájöttem arra, hogy ez a szűkítés ez valószínűleg ebből adódik, akkor szűkítgettem még egy ideig, öngyújtóval, ami nagyon szórakoztató volt, majd azon gondolkodtam, hogy minten így se volt eredménye, hogy mivel tudnám még a víz áteresztő képességét csökkenteni egy olyan csőnek, ami egyébként nincs, nem is lett volna rá szükség. Sőt, ez nem egy gátrendszer az én lakásomban, ahol zsilipelni kell, de ahhoz, hogy mégis kellő eredményt elérjek, hihetetlen fifikával kitaláltam, hogy 200 forintosok lesznek benne, konkrétan négy darab, és ezzel meg Boldottam. Nem ő volt az, aki egyébként ezt a csövet annak idején a födémbe elrejtette. Én, én, én egy dolgot biztosan, hogy, hogy neked műsort kell készítened, és nem, nem vízvezetéket szerelled. <gül> és a, a mi lakóépületünkben, amit te nagyon jól ismersz, és ebben a lakóépületben egyébként van egy, működik egy bölcsődény és egy óvoda is, egy ilyen, egy ilyen buherakultúrás kultúrás. Nem is nagyon idős férfi, egyszer lerobbantott egy emeletet, mert ő otthon szerelte meg a saját fűtési rendszerét. Szóval szerintem, jó, szerintem jobb az, hogyha mindenki azt végzi, amihez ért. Nekem is volt egy vízvezetékszerelős történetem az elmúlt hónapokban, aki megcsinálta a fürdőkádunkat, ami ugye te tudod, hogy nagy harc volt, hogy legyen a fürdőkád, Igen. ami otthonunkban úgy sikerült megcsinálni. Biztos, hogy ő hibáján kívül, és egyébként a legjobb szakmai tudása szerint csinálta, hogy beáztatta az alattunk patika. A, na most az illető, amikor erről értesítettük, nélkül ö, megjelent, és, és nem fogadott el pénzt azért, hogy kievíts ezt a hibát, pedig ez egy nagy munka volt. Ott szó szerint kellett szétvenni és kivontani mindent, de ő azt mondta, hogy őt hogy, hogy, hogy kifizették egy munkáért, és azért ő nem fog plusz pénzt elfogadni, hogy helyrehozza azt, amit elrontott. Akkor is, hogyha egyébként ez egy olyan hiba volt, amit, amit ő valószínűleg nem vehetett volna egészre, amikor először csinálta ezt a munkát nekem ez nem azért szimpatikusabb, mert olcsóbban kijöttem, hanem, hanem azért, mert én magamban szemben is elvárom azt, hogy, hogy a maximumnál egy kicsit jobban ja, tetszik. ezt a, a dolgot szerintem tartassam. én most relatíve tartósan megoldottam, nem állítom, hogy ideális, ja, és ha már itt... Nem hamálítom... a te dolgod volt. Tessék? Nem a te Hozzátéve, hogy a házban régen feltűnt egy fiatal ember, mint közös képviselőknek egyáltalán nem volt korábban a foglalkozásra, azt hiszem közgazdász, volt, csak ott hagyta, aki nagyjából olyan szemlélettel rendelkezik, mint te, aki nem nagyon ismer olyan kompromisszumokat, ahol egyébként valaki a... Tehát abban a pillanatban is, ez neked nagyon tetszene, ha valaki külön utat választ, mint például legutóbb az alattam lévő szomszédom és én, akkor nem ledorongol bennünket, hanem azt kérdezi, hogy mi szükség volt arra, hogy mi egy ilyen külön utas megoldást válaszunk a házunkat érintő Európai Unióban, amely egyébként más döntésmechanizmus mellett kellene, hogy működjön, és akkor ő majd egy olyan mechanizmust fog kitalálni, hogy nekünk ilyen külön utakra ne legyen szükségünk, és ezt minden területen alkalmazza, és én egyre nagyobb csodáltal nézek rá, és egyre jobban szégyellem magam, amikor ezeket a külön utakat választom, még néha ilyen vagyok, de a végén még az is lehet, hogy meg fog nevelni. Nagyon Gyakorlatilag, mint egy arra. ilyen házminiszterelnök dolgozik, levittem a hangsúlyt. Nagyon nagyon rakon nekem az illető. Tehát, hogy miközben az, egy, az egyén életünkben megoldhatunk problémákat ilyen módszerekkel szerintem ez tartósít is egy, egy rendszert Abszolút. Amelyik, amelyik pontosan ezeket a megoldásokat szüli meg. Hogy egy, egy picit a kedves témámról az egészségügyről beszéljek. Nekem az a tapasztalatom, és most nem mondhatok sajnos neveket meg intézményeket, mert védem a forrásokat, hogyha úgy tetszik, de azt tapasztalom, hogy azt a lépegészségügyi feladatkört, amit ma az állam nem vagy nagyon hiányosan lát el, az, az egészségügyi rendszer egyes szereplői önszorgalomból, plusz forrásokból és munkaidőn kívül próbálják megoldani. Így. Tehát mondjuk, hogyha már nincsen intézményes megelőzési stratégia, akkor vannak olyan ellátó intézmények, nevezetesen kórházak, amelyek azt hazudják, hogy rehabilitációt végeznek, és közben végeznek prevenciót. Tehát miközben ők, ők, ők betegek meghatározott körének esetében nagyon színvonalas prevenciós szolgáltatásokat biztosítanak, akkor közben ezt nem tehetnék meg, meg lehetne őket büntetni ezért, Azért, mert helyesen cselekszenek, és egyébként erőforrásokat pazarolnak arra, amit sokkal olcsóbban és átláthatóban meg lehet oldani. És a mi javaslatok ezt többek között azt célozza, hogy, hogy, hogy ne buherálják el az emberek egészségét, hanem az, az, az legyen a, a látóterünkben, és, és koncentráljuk. Ja, mert teljesen világos, a és, és koncentráljuk mert, a teljesen világos amit mondasz, és teljesen világosnak tűnik, hogy a miniszterelnök hívják bárhogy, és legyen bármelyik ország, a netán véletlen azt tapasztalja bármilyen ügyben, hogy a cső a helyet, hogy lejtene emelkedik, és Egyszer nem a választási győzelmére gondol, beleértve, hogy hál' Istennek a. jó, hát ugye a, a, a lakástulajdonos is azon gondolkodik, ugye, hogy akkor milyen helyzet jön létre. Tehát ugye valószínűleg mindig azt a megoldást kell választaná, amit te mondasz, és nem a 200 forintosokkal kell operálni, hanem fel kell törni. Vagy eleve egy olyan rendszert kell létrehozni, amiben ismerik a derékszöget, mert apukám ugye másik mondása pedig az volt, pedig orvos volt és nem mérnök, hogy ez egy olyan ország, amely nem ismeri a derékszöget. Tehát ismeri a 91 fokot, a 89-et, de a 90-et azt nem, azt nem tudja eltalálni. Igen, és itt szerintem most akkor lekerekítve visszatértünk a népegészségügyi tanácshoz, hogy, hogy nagyon nem mindegy az az intézményi kultúra, amelyik meghatározza egy ilyen tanácsnak a szerepét, tehát te úgy tekintesz-e egy népegészségügyi tanácsra, egy költségvetési tanácsra, vagy egy klímatanácsra, hogy az jogszabályban van foglalva, és muszáj vele kommunikálni, de egyébként a hátad közepére kívánod, vagy pedig úgy tekintesz-e el, mint erőforrásra, amelyik egyébként a te munkádnak a színvonalát tudja javítani, és ezzel a te is a terheket vesz le. Ez egy óriási nagy különbség. Mivel kettővel túl lehet élni, csak az egyik az, az jobb minőségi közös életet eredményez. Igen, hát mondjuk e tekintetben a te szemed előtt, annyit hogy neveket mondanánk, mondjuk Magyarország valószínűleg elég világosan áll, és azért az többé-kevésbé látod, hogyha van ott egy olyan személy, ahol egyébként ez a szűk keresztmetszet, ez nem nagyon megoldható, egy ilyen személyen az egész rendszer bukhat. Egyrészt, másrészt szerintem létre lehet hozni olyan intézményeket, amelyek csökkentik egy-egy ilyen személynek a szerepét. Nyilván nem mindegy, hogy a miniszterelnökről beszélsz, vagy egy főosztályvezetőről, ezt én értem. De, de lehet azért itt finom hangolni egy rendszert, Én abban vállalnék segítséget van. a te esetetben bár nem vagyok annyira jó ember, mint a közös képviselő, hogy hogyan lehessen valakit elgondolkodtatni a tekintetben, hogy miut közben az intellektuális képessége és mindenféle képességei megvannak, árulja már el, hogy ő miért kép, képviseli a szűk keresztmetszetet, miközben őt az édesanyja és az édesapja ennél jobb adottságokkal látta el. Ez egy nagyon nehéz fogós kérdés, és nyilvánvalóan nem a médiában kell megoldani, mert ha valaki egyébként egy ilyen önkritikát gyakorol, kicsi a valószínűsége, hogy annak azt a nagy nyilvánosság előtt akarna végezni, de önmagában nagy dolog lenne, hogyha képes lenne ezt belátni, hát még az, hogy ezen változtasson. Abszolút, így van. Ez, ez az apparátusnak parázal... egy nagyon komoly gondja lehet. Így van, így van. Ez egyrészt egy fejlesztési kérdés. Érdekes, hogy most erről beszélünk, mert engem ezen a héten kezdett el egyre inkább foglalkoztatni, és egy picit gondolkodunk abban az irányban, hogy ezen hogyan lehet segíteni. Másrészt a, az Egyensúlyi Intézetnek a munkatársai azért szoktak gyakran idegesítőek lenni média szempontból, mert sokszor mondjuk azt, hogy kell azt mondanunk, hogy erről nem beszélhetünk, mert ezt mi zártajtók mögött csináljuk. Pontosan ebből a felismerésből kiindulva, hogy egészen hogy viszonyul valaki a saját hibáihoz, vagy a saját javulási lehetőségeihez akkor, hogyha nincsenek kamerák meg mikrofonok előtte. Igen. Ami egyrészt egy közhely, másrészt elképesztő lehetőségek rejlenek benne szerintem. Mi volt a hét esemény? Hát mi már a következő szakpolitikai anyagon dolgozunk, miközben a népegészségi <gül> az foglalkoznak micsoda? a terjesztésével is foglalkozunk. Hát most van hogy egyszerre három, amin dolgozunk, de ennél fontosabbnak tartom a maradék egy percben azt elmondani, hogy, hogy nekem ez egy csodálatos, inkább két hét volt, abból a szempontból, hogy azzal találkoztam, hogy a, azokból az emberekből, akik felajánlják a maguk 200 forintját, hogy együtt buheláljunk az életünkön, amíg jobb megoldás nincsen, azok, azok tolonganak most az egészségügyi anyagunk kapcsán. Tehát kezdve ott, hogy mondjuk jelentkezik egy informatikus, hogy nagyon tetszett neki. Ja, egy, egy, egy egy ilyen telefonszámot kaptam, majd mindenféleképpen követel tőle, mert valakivel jó. össze akarnak téged hozni. Ja, na, pontosan ilyen meg tudom Van nálam egy tettem. névi egy kártya hogy a szabad idejükben megcsinálnák azt, amit egyébként persze az államnak kellene, de hogyha az állam nem csinálja, akkor ők nagyon szívesen hozzájárulnak, és most van egy kis hadsereg, akik, akik arra készülnek, hogy velünk megújítják a népegészségügyet, amíg ez mondjuk kormány szinten vagy döntéshozói szinten nem jelenik meg. Ez a elképesztően inspiráló és, és, és kedves élmény. Tehát, hogy valakik, valakik megértik azt, és velem együtt lelkesednek, Azért a programért, amit mi kidolgoztunk, és azt mondják, hogy ne, vára, ne várjunk arra, hogy ez, ez országos szinten elinduljon, kezdjük el csinálni együtt. Jó, hát te egy ilyen fiú vagy, tehát azért önmagában te is ennek az akcelerálója tudsz lenni. Köszönöm szépen, este találkozunk. Oké, okay, várunk titeket. Lesz nálam bankártya, ha ilyes lesz ehetsz. Végre ehetsz egyet Igen. a hétem. Melegleves, köszönöm. Mondd meg a család többi tagjának is. Sziasztok! Sziasztok! Igen. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Ma ilyen nagy kérdésköröket fogunk körbejárni. Egyrészt nagyon jó szórakozom, ugye valamelyest most már megismertem önt. Rigástól Veszprémig, és... Um, amikor különböző műsorokban beszélnek örről, de másokról is, akiket én korábban ismertem, és ugye beszélnek, hogy vajon Orbán Viktor, amikor alkalmazta őket, meg amikor Kövér László azt mondta róluk, hogy ez milyen fura érzés lehet önnek, aki ezt nézi, és azt látja, hogy Önnel kapcsolatban mennyi mindent gondolnak, és akkor azt gondolja, hogy ez igaz, ez nem igaz, meg milyen jó pofa, hogy így foglalkoztatja ez az embereket. Nagyjából, mint hogyha valami szövetségi kapitány egy foci, számára, egy, egy, egy foci rajongó számára összeállítána a csapatot, és hogy akkor most a Navrac is a kezdőcsapatban lesz, a kispadon lesz-e, vagy olyan lesz, mint a Gered Bél, akire meg van sértődve az Ancelotti, és hiába keres kurvasok pénzt a, a Real Madridban, nem állítja be a csapatba cserébe a, a meg megvan sértődve. Előfordulnak ilyen pillanatok, amikor látja a saját magáról szóló beszélgetést, és így szórakozik? Hát, ha látok ilyet, akkor Hát igen, persze, persze, persze. Az embernek a személyisége a médiában külön attól a személyiségtől, amit pedig, ami pedig a sajátja. De igen. Bár mostanában én nem hallottam, úgyhogy ez, ez, semmilyen beszélgetést nem hagyottam magamról. Úgyhogy nem tudom, most aktuálisan mit gondolnak rólam, de van, amikor bosszantó, meg van, amikor kifejezten szórakoztató. Igen. Valamitől átmenetleg jobb lett a telefon minőség. Lecserélte a telefonját? Nem, ez csak tévedés lehetett. piros lámpánál állt. Ja, nem, értem. értem. Lehet értem. Lehet. Jól viselkedjen jó, mert nem szeretném mindjárt értem. a műsort valami olyasmivel felhasználni, hogy magát kimentsem valami közlekedési galibából. Nem, nem, teljesen szabályos. Van büntető pontja? Nem tudok róla. Most már meg Rezőn? lehet nézni elektronikusan a Pintén Sándor ja. Minisztériuma közölte velem, hogy most már interneten meg lehet nézni, és ezt nagyjából úgy üdvözölték, mint a felfedezték volna az északi sarkot, de hát lassan, lassan feltaláljuk a spanyol viaszt. Ja. Nem meg meg érem, szóval. jó, akkor az összefoglaló kérdés, és én nem fogok uh, túlságosan sokat kérdezősködni, elmondja azt, hogy ami eddig elmondható magáról, hogy hogyan találják meg az embert, és az, ami most éppen van, az micsoda. És akkor nem azt kérdezem, hogy a Szalai utcában fog-e ülni, és hogy hány emberre lesz, hanem őre bízom, hogy ezt milyen mértékben fejti ki. Látja például erre való egy ilyen hosszú kapcsolat, hogy az ember egy ilyen lehetőséget adjon a másiknak, hogy saját maga tudja a kereteket megállapítani, és akkor önmagát kell ha, hibáztatnia, hogyha netán többet mond a kelleténél. Hát azt az tényleg nem, tehát nem meg akarom kerülni a kérdést, csak azt tényleg nem én tudom, hogy hogy jutottak el hozzám, vagy de a választások után Megkereste természetesen, hogy esetleg az ő kormány, a miniszter. De mégis azt mondta, hogy természetesen. Hogy a választások után természetesen. Jó, hogy a, választások hogy után a után természetesen a választások Hát után ugye azért megmondom, az hogy miért keresték meg a választások után természetesen, mert hallották azt a beszélgetést önnel, ami ugye arról szólt, hogy képviselő legyen -e a miniszter, vagy sem, amikor elmondt ön az angol rendszert, emlékszik rá? Igen, igen, igen, ja, hogy ez győztem meg őket. És akkor azt mondták, hogy ez az ember győzött is, meg meg milyen jól elbeszélgetett a fialával, a kettőt összekötötték, megkérdezték igen, tőlem az lehet. ön telefonszámát, és felhívtak. Ez lehet, ez lehet. Ez Nem egy lehet, között, így lehet, volt, igen? értem. Biztos, hogy ennek, ennek volt szerepe abban, ebben volt szerepe annak, hogy a választókerületben, egyéni választókerületben győztem, vagy én azt hiszem, az én értékelésem szerint ennek lehetett abban ebben lehetett annak szerepe. És akkor elkezdődött egy beszélgetés, ami most is körülményel az, azért, hogy egy az, tétó van, mert végül is a miniszterelnök alakít kormányt, és az, hogy végül ki milyen feladatot szab, a, végül kinek milyen feladatot szab, az alapvetően azért a miniszterelnöktől függ. De most van egy, egy ilyen nagyjából konszenzusos tartomány, hogy mivel fogok foglalkozni. Kétségtelen romlott a hangminőség, most már elhagyta a pirosat. Igen, most már az emletesen igen. igen. Mi volt az a körvonalazandó terület, amivel megkeresték? Hát ez, a, az, ez az, amiben tehát az én tárgyalásaim viszonylag egyszerűek, ahhoz képest, ami, ahogy értesültem, hogy mások sajtóban hogyan értesültem, én másokkal. Több fordulós tárgyalások voltak. Mi nagyjából arról beszélgettünk, hogy részben, ugye én voltam az észak túli, vagy vagyok az Észak-Dunán túli gazdaságkérdési kormánybiztosa, és én ott meglehetősen sokat kardoskodtam itt ebben a műsorban, és azért, hogy területi szempontoknak, a területi szemléletnek valahogy meg kell jelennie a fejlesztéspolitikában. Illetve hát az Európai Uniós források felhasználása is itt szóba jön, hiszen a területfejlesztési, vagy a fejlesztési források jelentős része Európai Uniós, és így alakult ki nagyjából az a kör, hogy akkor ilyen területfejlesztés, illetve Európai Uniós források témakörben van-e akkor azt, amiről beszélek, megpróbálni megvalósítani is. Ilyenkor az ember mindig az egyes számú emberrel találkozik, vagy találkozhat mással is, akinek egyébként mandátuma van önnel tárgyalni? Mással is, természetesen. Ugye itt a hát különböző dolgokat... Tehát az csak egy dolog, hogy az ember megegyezik abban, hogy, hogy milyen témákkal fog foglalkozni, és aztán jön egy, egy sor másik dolog. Hány ember, milyen státusz, hol, nem tudom én. Egy csomó minden, ami, ami már mások, amit már mások koordinálnak. Igen, Ön leplezni van. szokta, de azért tisztában vagyok uh, a karakterével... Örült egy tízes kálán, szinte már kilencesre, amikor felmerült ennek a lehetősége, hogy ezt a területet, amit aztán megegyeznek, irányíthatja? Igen, igen, igen, igen. Ez érdekel, hogyha új dolgot kell felépíteni. A, ugye ez így volt annak igen, a közigazgatásban is, a közigazgatási reforman az kifejteni inspirált, és most egy kicsit így vagyok, érdekel, hogy meg tudom csinálni, remélem meg tudom csinálni, azt, hogy a területi szempontok egy, egy, egy a regionális különbségekre érzékenyebb fejlesztéspolitikai jöjjön létre valamikor a ciklus végére, mert azért ennek, ennek, kell, ennek sok mindenét ki kell építeni, hogy ez így legyen. A területfejlesztés mit jelent? Hát a területfejlesztés egyrészt jelenti a különböző... A, a, a fejlesztéspolitikának jelenti a területi dimenzióját, azaz jelenti azt, hogy a, a, a nyugat-magyarországi és a dél magyarországi adottságok és különbségek figyelembevételével tervezzünk meg egy politikát, ami segítséget nyújt nyugat-magyarországnak is, és segítséget Oké, okay, rendben van, jelenleg ennek a kormánybiztosod, de majd mit fog jelenteni, akkor, hogyha netán a tárcában is ezt csinálja? Hát akkor az egész ország. Tehát most jelenleg én Észak-Dinál túlért küzdök. Én a utatik egy területi lobbista vagyok most a kormányzati rendszeren belül. Akkor viszont, hogyha az egészet felüdelem, akkor, akkor pont azért fogok felelni, hogy ezek a különböző területek mindegyik megtalálja a maga elképzelését és a számára megfelelő akkor, amikor ez az egész elkezdődött, tehát amikor az Észak-Magyarországi régióval kapcsolatban, mint hogy más régióknak is volt egy-egy kormánybiztosa, erre felkérték, akkor egy olyan dolgot vállalt, amivel kapcsolatban voltak tapasztalatai, vagy olyan dolgot vállalt, ami érdekelte, de vadonatúj volt az ön számára? Voltak tapasztalatai, egyrészt dolgoztam is olyan munkahelyen, ahol ahol ilyen kérdésekkel foglalkoztak. Másrészt a, a származásomból, vagy a hátteremből adódóan sokszor beleütköztem ebbe a problémába, és tulajdonképpen... A... Ezt most nem hát, értem, ezt, ezt, vagy, vagy nem értem pontosan, ez mit jelent? Hát az, hogy Dunántúliként, tehát hogyha elmegy az észak túlra, vagy akár Balaton környékiként, ez egy, ez egy állandóan izgalmas kérdés a taniaknak hogy a Budapestről megszabott fejlesztési prioritások lehetnek-e egyszerre relevánsak mezőhegyesen, vagy látudvaron, és tihanyban mondjuk. Tehát ez nekünk a, a mindennapi életünk része, hogy, hogy az Észak-Doláltói rész, és ezen belül meg különösen a Balatoni térségen, ami még speciálisabb adottságokkal rendelkező térség, megtalálja a helyét a magyar fejlesztők. Oké, de hát, hát akkor tényleg minden gúnyolódás nélkülözve, de ismerve a kettőnk múltját valójában, akkor azzal a lelkesedéssel kell majd eljárni az országot illetően, mint amilyen lelkesedés és öntudat jellemezte önt a körzete megnyerése után? Hát azt hiszem, minden. Én általában a szárazatokat úgy, igen, én úgy tudom elvégezni, és tudok azonosulni a és ez olyan, ahol hogy tudok azonosulni, a nehézségeivel is, van a fejlaiban is. Ez a részleteit tekintve, mit jelent? Ez, ez hazai forrásokat is jelent, ez uniós forrásokat jelent. Ha kiindulunk az eddigi tapasztalataiból, akkor ez a terület, ha önhöz vagy bárki máshoz tartozna. Ez milyen hétköznapi munkával jár együtt? Hát ez jelent Optimális esetben természetesen jelent hazai forrásokat is, jelent uniós forrásokat. Az egyik feladat az, a, egyrészt ugye már most is vannak uniós források, amelyek területi alapúak van, az uniózat területi alapúak, vagy top, ami, ami területi osztású, tehát ez evidensen része. Másrészt én azt szeretném elérni, mondom megint csak a ciklus végére, tehát ez egy több éves munka, hogy a jelenlegi szinte kizárólag ágazati logikájú és centralizált uniós operatív programoknak is valamilyen formában legyen egy területi érzékenysége. Hogy konkrétabb legyek, én így gondolom, hogy más jellegű kihívásokkal néz szembe egy dél túlön élő és dolgozó vállalkozó, és egy északnyugat-Magyarországban Észak élő és dolgozó vállalkozó más típusú segítséggel neki. És, és van a hazai, hazai terbessfejletési források is. Igen. Tehát ez jelenek a kettő. Uh, ugye szokták nagy mondani, hogy valakinek valamivel kapcsolatban víziója van, de még mielőtt vízióról beszélnénk. Uh, ön ezeket a területeket, de egyszerűen azt mondom, hogy Magyarországot, a régióit. Ilyen mértékben ismeri, vagy, az, vagy abban az esetben hogy ezt a feladatot megkapja, akkor azért gazdaság gazdaságföldrajzot, meg egy pár dolgot azért majd tanulmányoznia kell ahhoz, hogy ne lehessen megvezetni. Azért nagyon másképp hangzik, hogy ilyen mértékben ismer, hogy nem lehet megvezetni. Nyilván meg lehet vezetni, de, de én ezzel mindig is foglalkoztam. A területi politikával mindig is mi Néha publikáltam is róla. A... de a helyismerete is megvan épp úgy békés megyére, mint Hevesre, mint Veszprémre. Nem, hát olyan emberek kellene, nekem. A közigazatási és nyugasági miniszterként is azt mondtam, hogy nem azért vagyok a közigazgatási és miniszter, miniszternek, én vagyok a legjobb közigazgatási és nyugasági szakember az országban, mert az én feladatom azt, hogy megtalálja azokat a legjobb közövözetés és idősági szakembereket, akiket bízom és akikkel a legjobb rendszert tudjuk építeni Erről mindenféleképpen ma vagy legközelebb beszélni kell, de nézzük a másik területet, ami az uniós pénzeket illeti abban az önkompetenciája a május 13-ai állapot alapján anélkül, hogy ki akarná énekelni a hollószájából a sajtot, vagy épp ellenkezőleg tehát, hogy az ön helyzetét alapvetően, vagy mások helyzetét alapvetően ne befolyásolja a mostani beszélgetés ebben az érzékeny országban, az mit jelentene? Most majd meglátjuk, amikor már meg lesz a statútumon, meg a feladat megszabás, de hát alapvetően az uniós források hazai felhasználását, és természetesen az uniós források érkezésének a biztosítását. Ön ebben mennyire járatos? Mert a mechanizmust ismeri. De attól, mert ismeri a Dunát, nem biztos, hogy jó gátör lenne. Hát nem biztos, hogy tud elő. De azt kérdezem, hogy, hogy, hogy, hogy itt megint a személyek kiválasztása, vagy a mechanizmus ismerete, az már önmagában elegendő. Hát egyrészt van egy működő rendszer Magyarországon. Magyarországon azért általában elég jó szokott lenni, az Európai Uniós források felhasználásának, a hatékonyságát illetően. Tehát arra, arra a rendszerre lehet támasztani. E, ilyen részre mennek. Nem, nem, nem nekem kell majd pályázati hírásokat megfogalmazdani, mert és Másrészt pedig, amit nekem kell, az, az vezetni kell ezt a rendszer. Te, illetve tápjálni, amit esetben a bizottság különböző képviselőiben, vagy a tanácsokat képviselni magyar összebb érnekei. Meg a... ezeket azért ismerem, tehát az elmúlt 10-12 évben jobbról, barról, alulról, felülről én, körbejártam a beírászai belszerű titán. Ami az uniós pénzeket illeti, annak a kezelése Cuszámen önhöz tartozna, vagy van olyan része, ami nem? Nem tudom, ezt még várjuk meg kéne egy tervést. Nem akarok semmi olyat mondani, ami később meg megváltozik ez a tensnak, hogy hétfőn a miniszterelnök lefeszi az estélyek és aztán a kormányalapításnak. Jövő részben tanultam már simán tudok Egy kollégája kis Norbert szintén Nemzeti Közszolgálati Egyetem írt egy kisebb tanulmány szükség van a minisztériumokra az új kormányban, akkor, amikor van-e önben fiala a tekintetben, amikor olyan feladatot, egy feladat közelébe jut, mint ami most, hogy akkor mindjárt nagyot álmodik, és egyben az egész szerkezettel kapcsolatban vannak meglátásai, vagy szemben a fialával, akinek ebből csak gondja volt, megtartja magának ezeket a gondolatait? Már nem, én mindig elmondom a gondolataimat. Természetesen vannak a szerkezettel kapcsolatban is. Gondolatjai, ezeken is mindig elmennem. Ez, ez, épp ezért ez egy többhetes folyamat, mert nem csak nekem, másoknak is, és aztán ilyenkor mindig ezeket megbeszéljük, ezeket a dolgokat. De azt kell hogy általában ezek addig mennek, ezek a beszélgetések, viták, nem tudom, amíg konszenzus születik, tehát nincs erőszak a dologban. Éppen ezért nyugodtan elmondhatom mindig a minden egy, egy ilyen megbeszélés a miniszterelnökkel árulja már el nekem, mennyi magánéleti tartalommal bír, tekintettel arra, hogy önök nagyon régóta ismerik egymást, vagy ezek tökéletesen nélkülöznek minden ilyen jópufasságot, arra a témára szorítkozik, amivel kapcsolatban találkoznak. Ez attól függ, tényleg attól függ, hogy éppen milyen. Van, amikor történik valamilyen magánéleti eseményem is. Alaposan kifárgyalunk, és sokat beszélünk magához, kérdésekről van, amikor egy nem történt. Mert éppen olyan a téma, tök, olyan, hogy sietünk, vagy, vagy vármiben. De hát először tűleg, is. Örült akkor, amikor kiderült annak, hogy önben gondolkodik a szövetségi kapitány? Persze, igen, igen. Eszébe jutott-e bármelyik korábbi sérelme, amely nem visszatartja, hanem amelyel kapcsolatban eszébe jutott, hogy ezt azért egyszer még tisztázná azzal, aki talán többet tud erről, mint ön, vagy azok közé tartozik, aki ezeket eltemette és nem is e, ássa ismételül? Hát előállásra biztosan fog gondolni, hogy értem, mert nem tudom. De hát ezekkel együtt élek az ember. Én nem tudom, hogy van-e olyan ember, aki sérelme kell hanem elő. Én, én nem, tudom, nem akarom ezeket előásni, de ezek, ezek ócsónak. Ez a sérelmek egy idő után tapasztalattal <gül> Igen, jobb esetben feltétlenül. Azt árulja el nekem, hogy jóformán egy időben az érintettek, akik ott ültek az asztalnál, mindannyian kirakták, vagy legalábbis többen kirakták a Facebook oldalukra azt a bizonyos fotót. Erre volt valamilyen instrukció, vagy ezt mindenki önkéntes dalóba tette meg. Hát én nem tudok, hol az instrukció lett volna, mi önként és dalolgatottuk meg, nagyon egyszerűen, abból a logikából adódóan, hogy miután a miniszterelnök kilakta, ilyen néz ki, hogyha mi semmilyen más formában nem tudósítunk, esetleg a legegyszerűbb módja ennek az, hogyha azt, amit ő ki. Nem fogok újabb kérdést ezügyben föltenni, az ülésrendet kiállapította meg? Senki, csak leírjuk. Tehát az, hogy ön az asztal a végén Lázár János mellett, az, az teljesen a véletlennek. Nem, mert ületem volna másról is. Nem, mert János mellé akartam ülni. Tébláboltam, én viszonylag sokáig <gül> pakoláztam, mert nem tudom, mindent csináltam. És aztán, amikor már mindenki leült, akkor, akkor a nem véletlenül János mellé ültem, persze. Hát ületem volna másról is. Másik végére, vagy a másik oldalra is. Jövő. Mindenkit ismer? Igen. Igen, de nekit ismertem előtte is. Így, igen, igen, igen. Igen, igen. Igen. Igen. Azt, hogy ebben az összetételben ülnek le, az ott vált nyilvánvalóvá, vagy korábban is nyilvánvaló volt az ön számára. Én számomra nyilvánvalóvá vált. Ugye nyilvánvaló volt korábban is. Igen. Igen. Ezt tudtam, hogy, hogy kik lesznek kik vannak terve véve új korántól Végül is ebben a témakörben az utolsó kérdés, az a konkrét találkozó, ahol egyébként ez a fénykép készült, ott mi volt az óra rend? Mi volt az óra tárgya? Beszélgettünk csak. A, hát egyrészt a mostani a péniszterelnök elmondott néhány alapelvet, amit a egy következő cipusra, ő pontosnak tart a kormányzatunk szempontjából, aztán pedig beszélgettünk a mostani a helyzetről. Azt kérdezem öntől, hogy ha saját magának kéne választania, és nem újságírói vagy a fia kérdésére, aki nem feltétlenül ugyanaz kéne válaszolni, akkor mindaz, ami most a törünk keletre zajló háború és konfliktus, illetve ennek a hatása kapcsán Európa és a világgal kapcsolatban önt foglalkoztatja, akkor az mi lenne? Most így már elszakadtunk az elsőtől. Értem, értem, értem. értem és oda vissza se fogunk valószínűleg térni. Ma. A háború időbeli határainak a kérdése. Engem azért érdekel egyébként, itt május, május 9-e után, tehát a május 9-i picimbeszéd -e után, Finország és Védországnál, tehát a döntése után, vagy pedig meg is történt Min múlik? Nyilván múlik az egyes aktorokban, tehát Vladimir Vladimir és Putinon nyilván múlik, de azon túl, hogy mert ez, ez ilyen, szóval nagyon leegyszerűsítő dolog, mert ha azt mondjuk, hogy csak ő tehetsz róla, és csak ő múlik, akkor nagyon leegyszerűsítjük ezt a problémát. Nem tudnám most teljes kétében számavenni, hogy mi, mi mindenen múlik, de Zeneztően, Putinon a mindenképpen múlik, talán Joe Biden-en is. Elsősorban a többiek pedig próbálkoznak, hogy rajtuk is múljon. Többé, kevésbé látja ezt a folyamatot, vagy nem? Bár melyik folyamatot látom, mert az, hogy a szó rajtuk vagy Nem, jól? a háborús folyamatot. Hát én látom. Én nekem azért. És az, hogy ez mivel fog még együtt járni? Hát azt nem látom, nyilván. Ezzel kapcsolatban latolgatok, meg vannak igaznak, vannak gondolataim, de, de nem, nem tudnék én most egy, jövő, egy jövőképet, biztos jövőképet felvázolni, hogy szerintem biztos, ahogy lesz, kicsit talástalan vagyok. Ezért ez, ez a kérdés, ami a leginkább érdekel. Vegyük ennek egy konkrét vonatkozását, a szankciópolitikát, és a, az ebből adódó, vagy ehhez is kapcsolódó energiaválságot ott látja-e, hogy mi zajlik? Hát nagyjából amennyire én értek, ilyen átlag rádióhallgató és újságolvasó szintjén. Jó, el tudják képzelni, rejtem. hogy amikor itt volt ez az Ursula von der Leyen, ez a törölve, akkor milyen, milyen, mi, miért jött ide, mit akart elérni? Ő azt nyilván egyrészt, hogy megértse a magyar álláspontját, ami egy közeli álláspont ugye? Másrészt pedig, hogy azt kipuhatolja, hogy van-e olyan lehetőség, amellyel el lehet ütni ezt a vétel közeli álláspontot, és át lehet fordítani egy támogató álláspontra. Visszatérve a múlt heti beszélgetésünkre és a korábbiakra, ön azt feltételezi, hogy a külön utasság és a külön érdekek, és most nem Magyarországról beszélek, hanem egyáltalán a külön érdekek és az unió működése és a mechanizmus, Ugye a múlt héten mondott valamit, de most visszakérdezek megint. Ezek a konfliktusok nem fognak elvezetni a közeljövőben oda, hogy a döntésmechanizmuson változtassanak? Az EU-ban? Igen. A... Igen. De itt, amiről szó van, az a külpolitikában a minősített többség. Igen. A hát ez azért, azért nem tudok erre biztos választ mondani, mert két eltér, eltérő Értelmezés van. Az egyik értelmezés, ami a bizottság értelmezése, az az, hogy valójában a, a külpolitikában a, a minősített többségi döntéshozatát be lehet vezetni anélkül is, hogy a szerződést módosítanák. És a tagállamok. Hát ez egy, ez egy, egy alapvető kérdés. kérdés. Igen. Ez kidönti el? Az, végül is a bíróság, értelmezés. ha odafordulnak? Mégsősorban a bíróság fogja eldönteni, hogyha a bizottság meglépi azt, hogy kezdeményezi a minősített többségi döntésület arra a való ami Amihez ha jól látom, most egyébként a tagállamok többsége nem ellenségesen viszonyul, fogalmazok úgy, de egy vagy két tagállamot biztosan látok, ami ellenségesen viszonyul, ez Magyarország és talál Lengyelország, az a Lengyelország voltak, akkor az biztos, hogy ez a döntés egy is születik, utána szerintem a bírósághoz fordul az az ország, amelyiket ellenzi, és akkor a bíróság fog érteni. Elnézést a tájékozatlanságon, ha az egyébként az állásfoglalást lehet kérni, vagy ahhoz per kell, hogy ebben döntés születhessen? Én ezt úgy képzelem el, mint ami az idején a migrációs politika kapcsán, amikor egyszer a belés igazságügyi minősített többségi döntést hozott a, a, a migrációs csomagban a kapcsolatban, és Magyarország a bírósághoz fordult ezügyben, e, hogy, hogy itt igen. nem a belés igazságügyi tanácsnak, és nem minősített többséggel kellett volna dönteni. A, Mennyire vagyunk aztán. ennek az időbeli határán, amiről beszélünk, vagy fogalva nincs? Én ezt most Hát én ezt most pillanatban nem érzem annyira üzzetőnek, de itt a háború mindent felgyorsíthat. És, és való igaz, hogy, hogy mostanában Emmanuel Macron is meg, Mario Draghi is, a francia elnök és az, a miniszterelnök is felvezette. Igen, erről beszéltünk a múlt héten, de azt kérdezem öntől, és sejtheti, hogy a lojalitását semmilyen mértékben nem akarom kikezdeni se a miniszterelnök, se a hazája iránt ebben a sorrendben vagy talán fordítva, mert a haza az mindenek előtt. Szóval, hogy Magyarország ebből a szempontból mennyire accelerátor? Ja, én, én úgy gondolom, hát Magyarország, az Ukrajna az akcelerátor valójában. Értem, az, akkor ja, megelőzött bennünket egy nem uniós tag, de a kérdés igen. az, igen. hogy... Igen, is, is, Magyarország is, igen. igen, igen. Ugyanakkor szerintem Magyarországnak igaza van. Tehát... Én, én, aki tényleg abszolút elkötelező az Európai Unió irány, én szerintem a külpolitikában bevezetni a minősített többséget, ez azért egy nagyon-nagyon érzékel, tehát egy, egy lépéssel, egy két lépéssel előrébb van most ez a gondolkodás, mint amennyire az unió állapota van. És, ez, ez szerintem és abban az esetben, hogyha ilyen döntés születik, akkor miben csorbul egy ország szuverenitása? Hát abban csorbul, hogy általában egy ország szuverenitása azt is jelenti, hogy csak olyan nemzetközi együttműködésben vesz részt, és csak olyan álláspontot fogad el a nemzetközi politikában, amihez, amit ő vállalatónak tart, és amihez ő a nevét A minősített többségi döntéshozatal az ettől megfosztja az adott államot, ha nincsen vétójoga. És tehát el kell fogadni azok esetben olyan külpolitikai álláspontot, vagy olyan külpolitikai lépést is, amellyel nem ért egyet, és ez, ez, ez már egy, egyértelműen föderatív logika, belpolitikai logika, nem, nem nemzetközi politikai logika, és szerintem nem tart itt a, az Európai Unió a közösségiségben belső logikában, együttműködési készségben. És ebből adódóan ez nem, nem, ki, nem elősegíti azt, hogy egy ilyen a jövőben kialakuljon, hanem éppességgel ezáltal hátráltatja azt, hogy kialakuljon az ilyen valójában. Tehát visszaveti a az Európai Unió e, közösségkibbé vállását, az Európai Közösség kialakulását. Oké, okay, ennek az oldalvizén kérdezem, nagyon elegánsan fogalmazva, az ön uh, származását is figyelembe véve, hogy akar-e bármit mondani azon mondattal kapcsolatban, mely kerek egy hete hangzott el... És természetes, akinek van tengere és vannak tengeri kikötői, az hajókon tud szállítani olajt a világ bármely pontjáról, de vannak országok, amelynek nincsenek tengerei, nekünk is lenne, ha nem vették volna előket, de nincsenek jelen pillanatban, ezért Magyarországra orosz vagy bármilyen fajta olaj kizárólag csak csővezetéken érekezhet. A csővezeték egyik fele Oroszországban, egyik fele Oroszországban van, a másik pedig Magyarországon. A horvátországi vonatkozás és az arra való reakciója a horvátoknak az önvéleménye szerint indokolatlan-e? Hát, a egy érzékeny téma, ugye ők számtalanszól sérelmezik azt, hogy boldog magyar turisták autóznak Horvátországban, a történelmi Magyarországos passzitával, ami a miértelmezésünk szerint ugye a horvát királyság területét is jelzi, mert a magyar oktatási rendszerben valóban nem fektetnek túl nagy hangsúlyt annak bemutatására, hogy Olaszország, mint a Magyar Királyság társországa a történelem folyamán mindig megőrizte az államiságának egy, egy bizonyos különállóságát. De én úgy érzem, hogy itt, bár szinte semmiben nem, érzek, nem értek egyetleg, hogy Zorán Milánovics a horvátszösségi elnöke, de ebben speciel. Igen, azt mondta, hogy azért erre nem kell, nem kell, nem kell, nem kell annyira súlyosan venni ezt a kijelentést, Egy politikusi kijelentés a hazai közvéleménynek szól. Én nem hallottam még egyébként Prianon panaszok kapcsán sohasem azt, hogy a gazhorvátok, mit vettek volna el Magyarország. Illetve, a magyar közöremény ezt helyén tudja kezelni, szerintem a horvát közöremény is kezelhetnie. Oké, okay. Én... nyilvánvalóan, hogy ennek a, a konkrét része egy Orbán Viktorral folytatott beszélgetésben tisztázható és már ugye a köcsei beszéd kapcsán egyszer használtam önt, mint tolmácsot, de adnak sem örvendett olyan nagyon. Azt árulja el, mm hogy ön egy tízes skálán egyesre, tízesre, ötösre teszi-e azt, amikor különböző dolgok kapcsán, akár itt, akár az ukrán-orosz háborúval kapcsolatban felvetődik az, hogy korábban bármilyen megbeszélés lehetett e, Putyinnal, vagy bárki mással, hogy Magyarország bármilyen szereplése kapcsán milyen kárpát-ukrajnai területek kerülhetnének vissza Magyarországhoz, és ezt hol Kárpát-ukrajnával, hol Erdélyel, hol a felvidékkel, e, hol most éppen Horvátországgal kapcsolatban felröppen, ezek e, e, valódi gitárhúrok, vagy ezek olyan e, húroknak a pengetései, amelyek valójában a politikai kommunikáció részei, ott is persze meg lehet kérdezni, hogy e, mire jók, de hogy emögött konkrét törekvés erre nincs. Én szerintem ez utóbbi, ez utóbbiről van szó, Tehát egyrészt a a szomszédos országoknak azért ez az egy kényelmes ütőkártya mindig kiátszani. Na tessék, a magyarok vissza akarják fog, nem nyugodnak bele, vissza akarják foglalni, és a többi. És annál is kényelmesebb, mert ez egyébként a magyar közvéleményben is. De szerintem szigorúan csak a politikai kommunikáció szintjén, ilyenkor mindig egy ilyen léleksimogató mondatnak. Jó, de én... ha én jól tapasztalom, ön ezzel az eszközzel relatíve ritkán él? Hát, tehát mások vagyunk, hát különböző karakteretnek, mert lehet más-más, főleg, igen. És ön úgy ítéli meg, hogy ez egyébként az egyéni érzékenységnek a tolerálható szintjét ütti meg? Szerintem igen. igen. Még egy utolsó kérdés... Ez az egész szankciópolitika egy önálló beszélgetés, illetve valószínűleg annál többet is megélhet. Én azt kérdezem, hogy amikor egyházi személyek kerülnek szankciós listára a orosz politika támogatóiként vagy attól függetlenül de rákerülnek ott valójában aránytévesztés történik, ott valójában ez olyan, mint az uborkahaj íve, ahol valaki jó szándékon kitalált valamit, de a mechanizmus elfelejtette kiszűrni, mert egyébként ez benne van a selejt kategóriájában. Ön erre hogyan tekint? Hát egy kicsit. Én ugye Kirill igen, van szó. Igen, igen. Túlhajtással dolgoknak szerintem. Én úgy én gondolom, hogy ugye az ilyen a politikai bolykott megjelenése a politikán kívüli világban, ez mindig egy kényes kérdés. Én a sportális mindig ügyedett, hogy én, én ezt mindig problematikusnak tartom. 1920-ban az olimpián a magyar csapatok nem vehettek részt, mert el voltak tiltva, azért, mert az első világháborúban az Osztrák magyar monárcia részekén kollektíve háborús bűnösnek lettek nyilván, az antal hatalmat által. Magyar sportoló karrierje ment tönkre, vagy, vagy változott meg egy, egy a sporthoz nem kötődő úgy kapcsán. Úgyhogy én ezt abszolút úgy érzem, hogy szerintem az, hogy pátriának, az szerintem Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre. Állás. Néha azért menjen haza, Nézem, meg, hogy az otthoniak hogy vannak. Tehát az országnak ők is a részét képezik. Viszont kívánom! Navras is Tibort hallották, Veszpém polgár. Haló, jó, reggelt, jó reggelt! Lesz egy csomó dolog, amit te olyan nagyon nem fogsz szeretni. Cserébe azt mondom neked, hogy a beszélgetésünk első felében nem úgy nem fogod szeretni, hanem azt fogod mondani, hogy ezek nem annyira fontosak, meg egyé, meg izé, meg pisé. De most ennek az előrevetítésével, de mindjárt napirenden kívül való helyezésével azt kérdezem tőled, és megkapod a teljes szabadságot, amit egy ilyen műsorban lehet, hogy zugló, vagy Budapest szempontjából, vagy a magánéletet szempontjából, arról viszonylag ritkán szoktál beszélni. Az elmúlt héten mi volt a legfontosabb, vagy néhány fontos elemet létszíves jelenítsél meg? Rögtön hétfőn, eh, ahogy kezdődött a hét, az Európa Napot, az Európai Béke Napot ünnepeltük meg. módon az ősözet terén egy Ukrajna melletti szolidaritási kulturális műsorral, ukrán fellépőkkel és kék sárga virágoknak az osztásával, az uglói lakosok. Számára ez volt a hét indító, ha úgy tetszik egy, egy szomorú helyzetről, egy kedves eseményel és nagy szimpátiával és szolidaritással emlékeztünk meg erről a helyzetről. És hát a héten nagyon sok egyéb teendőnk volt például a zöld feleteinknek a rendben tartása a múlt heti intenzív esőzések után nagyon intenzíven kellett folytatni a zöld kaszálását, rendberakását, ez folytatódott is, hogy ez volt, de éppen a héten kezdtünk gyűjteni az Uzsoki kórház lassan nyugdíjba vonuló mentőjének. Igen, azt néztem. Unat, és, ez egy, és ez nagy vitákat váltott ki, és mi sem mondom, hogy nem jól a vita, mert hogy az ugroi önkormányzat beszállt ebbe a Segítségnyújtásban mi is fogjuk támogatni, meg Hogyan szereztél tudomást arról, hogy az Uzsakinak ilyen gondja van? Hát kaptam egy levelet is az életékes mentőszolgálattól, de az valóban szomorú, hogy az egészségügy működő képességet tulajdonképpen jó rész már magánadományokból tartják mondanak az emberek, noha befizettet adójukért cserébe elvárhatnád. Akár Mit jelent az az egyébként, hogy legyen? ez az Uzsaki utcai kórháznak a mentője ez milyen státusz? Hát ez egy speciális státusz, mert ezt egy magánmentő szolgálat működteti, de teljesen abban a, abba a gyorsmentő szolgálati rohamkocsis metódusban, hogy ez az a kocsi a zuglónak, ami gyakorlatilag bármilyen típusú mentési feladatot el tud látni, olyan a felszereltség, hogy a a csecsemők életben tartásától és a kórházba jutatásától kezdve a legspeciálisabb esetekre is fel van készülve. Oké, okay, de, mi, de, mi, ő... mi, de mi, mi különbözteti meg ezt a szolgáltatót, ezt az autót az összes többitől, ami egyébként nem csak az usa szolgálatában áll? Hát azt különbözteti, mert hogy nincs másik ilyen a környéken, ami rendelkezésre áll, hogyha nagy a baj. Tehát ebből a szempontból az egy... És ez kizárólag az usa ez ez más nem is vesz igénybe. Ez csak az Uzsoki Kórháznak a beteg forgalmát. És ő kiszolgálta az idejét, és. Hát eltelt, ha jól emlékszem, 13 éves, és ezt követően már nem állhat forgalomba, tehát ezért uh -huh. le kell tenni a lantot. És mivel speciális gépjárműről van szó, speciális felszereléssel, időben kell neki látni annak a beszerzésének, és hát maga a felszerelése is 10 millió forintos nagyságrendő. És akkor az, az a támadási mert, felület, hogy polgármester úr nekünk ebben nem. Még... Nem, nem, nem, nem. Nem ellen nem szól a támadási felület, hanem alapvetően a kormányzatot kritizálják véleményem szerint azért joggal, hogy ha már fizetik az adófizető állampolgárok a, a járulékot és az adót, akkor talán abból kellene gazdálkodni, és hát megjelentek azok a sommás megjegyzések is, hogy be ezek ha egy és stadionról lenne szó, akkor persze mindjárt lenne elég pénz, akár sok milliárd forint is. Itt meg néhány 10 millió forintot összegyűjtenünk viszonylag gyorsan. Közazdakozásból már egyelőre nem tudjuk, hogy a mentő szolgálat hogy hogyan. És miért nem száll be. Ked szerda. De lehet kedről más is. Ö Szerintem nyugodtan segíts, hogyha van nem, valami... Nem, nem, ez most ezek most a te szabadon választott perceid. köszönöm e, szépen. Azért, ezek, azért ezek, ezek, a, ezek több napos események voltak, tehát ez nem egy nap zajlott le, mint amit most felsoroltam, az egész hetes munkát e, Nagyon sok a május 26-ára vonatkozó testületi előterjesztés készítettünk elő. Közben tárgyaltunk a főváros pénzügyi helyzetéről is. Ezzel összefüggésben nyilván a kemletnek is véken gondolni a sok kérdést. Volt tárgyalásom a városközpont ügyében, ez egy, ha úgy tetszik, szakmai és jogi előkészítő munka volt, mert a konstrukcióban annyi változás mindenképpen lenne, hogy a fővárossal közösen akarjuk megvalósítani, ennek nyilván politikai, megfényező gyokai is vannak. Tehát a hét eltelt, ma ugyan még csak péntek reggel írunk, és mára is van munka, de azt gondolom, hogy eredményes és értékes hétnek vagyunk mögötte. Ami a főváros helyzetét illeti, tényleg beszélgettem Kis Ambrussal, aki a Népszabától teljesen függetlenül tért ki a BKV beszállítóinak val kapcsolatos anomáliákra, ha azok egyáltalán anomáliák vagy az ember olvas érdel kapcsolatban, hogy ott milyen útfelújítások nem valósulnak meg azért, mert egyébként emlékeim szerint a Kolász, illetve a Svitelszki egyébként teljesen jogszerűen arra hivatkozik, hogy a szerződés aláírásának a pillanatában egészen mások voltak az alapanyagárak, és azt azokon az árakon, amiben megegyeztek, nem lehet megvalósítani. Tehát ez egyébként zuglóban mennyire jelentkezik, illetőleg neked, mint fővárosi politikusnak, mennyire fáj a fejed attól, ami holnap... Akut probléma lehet, miközben ma még nem az, és ki tudja, hogy hol üti fel a fejét, mert azért ezek olyan történetek, amilyen történeteket korábban az ember nem hall, és amikor először azt gondolta, hogy a Svitelszki visszalép, akkor azt gondolta, hogy csőzik László személye, de ez már egy rossz beidegződés, de kide, hogy ennek semmi köze nincsen csőzik László személyéhez, ez egy gazdasági realitás, az alapanyag árak emelkedése kapcsán. Ez, vagy bármi más, ami összefüggésben van, akár a háborúral, akár a poszt ból adódó hullámzásával az egyes iparágaknak, ez a te hétköznapi életedet, nem az otthonodat illetően, bár ha ott van, akkor azt is elmesélheted, de mint zugló polgármestereként, Horvácsabban beszélget velem, á, akár fővárosi politikusként mennyire foglalkoztat, mennyire érint. Lépjünk el egy picit az Fitezkitől, meg a, a mondjuk az útépítésektől, mert elég, hogyha csak a saját életünkre gondolok, és most akár magánemberként is gondolok a te életedre, vagy a sajátomra, bemegyünk bármelyik ABC-be, és azt tapasztaljuk, hogy 30-60%-kal nagyobb összeget kell fizetnünk ugyanazért a paradicsomért, ugyanazért a húsért, mint mondjuk néhány hónappal ezelőtt. Ez sajnálatosan részben a háború következménye részben a gazdasági struktúrán korszerűtlensége, és azért folyamatban van egy világgazdasági válság, ami ezektől az eseményektől nem független. Tehát ezek összességében az élet minden területére kihatnak, és hogyha nekünk fejtörést okoz az élelmiszer, az energiárak radikális, radikális emelkedése és a pénzromlás iszonytató üteme, akkor gondoljunk bele, hogy ez az élet minden területére begyűrűzik, és most kivételesen nem arról van szó, hogy gonosz vállalkozók tönkre akarják tenni az önkormányzatokat, mert most nem egy a helyzet van, hanem mindenki a lehető legrosszabb helyzetbe került. Az emberek, akik a napi életüket próbálnak élni, nyilván normális utakon járva, és egészen a kormányzatokig vagy a vállalkozásokig, akik ilyen típusú bajban valóban rászolulnak a segítségre, mint hogy az önkormányzatoknak is kellene kapnia a kompenzációt, a válság enyhítése érdekében sajnos ilyen típusú kormányzati tárgyalásra még az elmúlt egy hónapban nem hírtak bennünket, sajnos az megelőző kettőbe se. Uh, de konkrétumok, mert ugye azért az ember nem ahhoz van hozzászokva, amit a BKV vezetője mond, hogy nincsenek problémák, mert mindenből olyan mennyiséget halmoztak fel, hogy csak bemennek a raktárba, ezt már nem mondta, és azt mondja, hogy kérje a 3 per 2-t, és akkor odaadják neki. Azért Magyarországra eddig nem ez volt jellemző, illetve ha ezentúl ez lesz jellemző, hát akkor az örvendetes, kár, hogy ez egy ilyen hiánygazdálkodás, vagy éppen kialakuló hiánygazdálkodás kapcsán derül ki. Igen, akkor hogy mondjuk egy példát? Éppen múlt héten kellett emelnünk a bölcsödei önkormányzati hozzájárlás mértékét, mert a bölcsödégünk túlnyomó részében saját magunk főzünk, és ott a nyersanyag árak olyan mértékben szabadultak el, hogy például a bölcsödéi konyák már nem jöttek ki belőle. És több tízmillióval kellett kiegészíteni a korábbi összeget, hogy egyáltalán tudjanak a gyerekeknek olyat főzni, amit a gyerekek és a gyerekek az szüleinek ezért többet ére. kell ére. fizetniük, vagy ugye A gyerekek szüleinek egy filére nem kell többet fizetni. Ez az önkormányzat, ha úgy tetszik, vállalása volt, vagy terhe volt. Ezt egyébként is tiltja, hogy bármilyen mértékben átháruljanak. Igen, ezeket, ebben igazad van, igen. Lázni, bajai tömegközlekedés. Így van, csak hogy ennek az a következménye, hogy mondjuk az utóbbi két évben azért. 60-80 kal is romolhattak az önkormányzatok pénzügyi pozíciói a közétkeztetést terén. Ebből ugye semmilyen mértékben nem tudtuk megosztani, ami korábban megoszlott a szülők, az igénybevevők vagy adott esetben az önkormányzat között. Ez a megosztás megszűnt, csak egyedül az önkormányzatra árult. Tehát mondjuk, ha kellett volna a 10 os emelés korábban, Miután az igénybevevők nem vehettek ebben részt, tehát nem lehetett rájuk részben sem áthárítani, ezért mondjuk csak ugye az ökölszabály kedvéért az önkormányzata nem tíz, hanem 20 százalékra tűlt, mert a másik fél helyett is helyett kellett állnia. És ez évek óta tartó folyamat, aminek az a következménye, hogy ma már az önkormányzaton több 100 millió forintos, például az ugó önkormányzata több 100 millió forintos többletet kénytelen finanszírozni, noha a pénznek számos jogos helye lenne még az észrevételek szerint. Az általános témakörben van, még bármi elmondandód. Nem, hallgatom a... A, másik, a másik témakör, amit itt a hátrálővű részben ajánlok szíves figyelmetbe, az az, hogy az egy hát nem megszokott jelenség, bár előrevetítette árnyékát az előválasztás után, ami egyébként zugló polgármestere, vagy a zuglói képviselőtestere, de sokkal inkább zugló polgármestere és zugló országgyűlési képviselője között kialakul, vagy kialakulni látszik. És én tudom, hogy te diplomáciából sokkal képzettebb vagy, mint én, de közben az érzékszerveimre, ha figyelek, akkor azt látom, hogy ha még nincs is jelentős ö, ö, ö, konfliktus, de van egy nagyon rosszul fogalmazók, és nagyon félreérthetően fogalmazok, de mégis ez lesz a legpontosabb, van kialakulóban egy új várnai effekt. És azért más, ez egy képviselőtestületi taggal, és más ez egy országgyűlési képviselővel, és vegyük, vegyük egy eklatáns példát, mert legeklatánsabb nincs. Ez ugye. Az önkormányzat mögötti területnek a kaszállásával kapcsolatos felvetés, amelyel kapcsolatban mélyen szántó gondolatokat fogalmazott meg e, hadházi ákos, és aztán a te posztod után megjelentek hivatalos hiradások is, mely szerint könnyen lehetséges, hogy mezőgazdasági vagy egyéb szemmel jól ítéli meg a helyzetet Hadházi Ákos, de ezt az önkormányzat kontújára írni nem lehet, mert hogy ez egy magántulajdon. akkor attól persze még felvethette volna, hogy akkor hogyan kéne az önkormányzatnak eljárnia ezen terület tulajdonosával, de nem akarok ötleteket adni Hadházi Ákosnak, így is van neki kellő számú ötlete. Ha innen, indul, ha innen indulok, te például, amikor ez szóba került, erre te hogyan néztél erre a történetre, amely nem az első az elmúlt két hétből? Igen, kicsit. Hát az elmúlt két hétből azért jellemzően ez volt a, ha úgy tetszik, méltatlan poszt, és erre hónapokig nem volt hasonlóra példa. Tavaly nyáron volt az önkormányzatnak egy ingatlan pályázat, ahol Hatházi Ákos akkor még nem zugló a képviselőjeként, csak jelölgyekén tett néhány kijelentést, ami nyilvánvalóan nem volt igaz. Ezzel, ha úgy tett, a nyilvánosság előtt birokra keltünk, és hónapokkal később elnézést kért nagy nyilvánosság előtt, hogy ő ott nem jól látta a kérdést. És akkor leültünk, megbeszéltük, és abban maradtunk, a képviselő úr azt ígérte, hogy legközelebb, ha bármi olyannal találkozik szenvedbe, ami fölkelti az érdeklődését, akkor először kérdezés csak utána fog lőni. Nyilván akkor lő, ha az indokolt. Tehát természetesen nem vitatom el egy politikustól a támadásnak a lehetőségét, de nyilván csak indokolt esetben. És neképpen ez volt az első olyan ügy azóta, hogy a képviselő úr nem az önkormányzatot kérdezte meg egyébként, hogy helytálló az ő észrevétele, hogy ez egy önkormányzat által fenntartandó terület, és az e, mondjuk nincs szabványos 8 centire lefaszálva, ami, e, amit ő kvázi állított ebben a posztjában, és persze e, kénytelen voltam még nagyjából abban az órában visszaposztolni, hogy ez sajnos nem helytálló. Az észrevétel egyébként annyiban helyes, hogy valóban az esőzések után e, nagyon sok helyen magasabb lett a fő, mint a kínálatos 10 centi. Azért ebben komoly környezetvédő viták vannak, hogy mi a kívánatos hossza mondjuk a növényzetnek, és a mélegelő vitát már nem is akarom kinyitni, mert ez Tehát jelen esetben képviselő úr olyat állított, hogy az önkormányzat, minthogyha nem lenne kellően gondos ebben a témában, ez ebben nem volt igaz, és hát képviselőre, egyébként én azóta nem beszéltem vele, de nem nagyol, nem, nagyol, nem cáfolod meg a rólad kialakított képet, de sajnos a munícióm az alkalmas arra, hogy húzogassam nem létező bajuszodat, mert azért abban a posztjában, amit május 8-án közzétett ezzel kapcsolatban, azért nem restelte megírni. Ahogyan értem azt is, hogy a Fidesz-MSZP együttműködés szép példájaként, hogyan adják oda a is manipulált közbeszerzéseken a parkfenntartás mindig ugyanannak a cégcsoportnak, és mindjárt ajánlja azt a 2020. december 29-i cikket, itt van előttem, Zuglóiabb szerződés kötött az érdekes hátterű kertészeti cégekkel, Kerény-György írása. Uh, ugye kiderül, hogy 2022. december 31-ig van, ez később derül ki ezzel a céggel szerződés, de megjelenik ismét egy utalás arra, mintha valami nem stimmelne. Állíthat a következő. Zuglói önkormányzat ezt hosszú évek óta közbeszerzés útján szerzi be ezt a szolgáltatást. Egyébként nem is egy szolgáltatótól, mert van, aki Hüvetkír, van, aki fákatgaljaz, van, aki termetezt, van, aki átszótereket tartkarban, van, aki a kutyagumit szedi össze a tárolóedényekből, van, aki kátyúsz, tehát hogy nagyon sokrétű tevékenység, sokféle beszerzési eljárással. Na most ebben azt állítani, hogy az önkormányzat meg tudja manipulálni bármilyen módon, mert ugye ez ha a, most a cikkből ezt akarom kiolvasni, akkor ezt ez szerintem egy olyan állítás, ami szintén nem a helyes állítások sorába tartozik, mert ilyet illik alátámasztani. Én egyet tudok ígérni, hogy a következő közbeszerzésen a képviselő úr nézheti a folyamat minden egyes Ugye itt egy kétszer két, meg két éves szerződésről van szó, magyarul nem automatikus ennek a meghosszabbítása? Nem hosszabbítunk a szerződést, ez most jár le 2002. Igen. december, december 31-én készül az új közbeszerzési kiírás, illetve készül, még azért lassítjuk a folyamatot, mert azt is vizsgáljuk, hogy milyen részben vagy egészben tudná látni az kormányzata ezt a feladatot. azért egy speciális tevékenység abból a szempontból, hogy van nagyon élő munka része, és van nagyon drága gépigényes része ennek a munkának, és ezt érdemes vizsgálni, hogy például ezt az önkormányzat hatékonyabban tudja ellátni, mint egy olyan kertészeti cég, amelyik több település, vagy a mi kerületünknél jóval nagyobb zöld feleteket lát el. És többek között vizsgáljuk más kerületeknek a hasonló szerződéseit, ezeknek a begyűjtése, illetve most már a feldolgozása van folyamatban, mert szeretnénk tisztán látni, hogy van-e érdemi esélyünk arra, hogy mondjuk a most meglévő tíz fizikai dolgozó helyében mondjuk 40-t fel tudjunk venni, napi munka végzése, és kvázi ilyen zöld mezőgazdasági munkát végeztetni előtt, mert ez nem egyszerű. Szóval mindig nyitottak vagyunk arra, hogy ezt jobbá meg olcsóbbá tegyük. Én magam hónapokkal ezelőtt az uglói vagyonkezelő tégyel kapcsolatosan megrendeltem egy, egy auditot, ami ebben a hatékonyságot vizsgáltuk, ennek a következtetéseit fogjuk majd felhasználni a következőkben. Tehát ezt a kérdést is vizsgáljuk, hogy hol hatékonyabb a zöldfelett karbantartás, de erre ex-katedra kijelentést tenni, hogy valaki a köve birtokában pontosan tudja, hogy mi a jó, és mi a megvalósító, én magamnak nem indikálom ezt a jót. Oké, okay, én nem vagyok játékvezető, bár van aspirációm rá, és könnyen lehetséges, hogy a vart is igénybe venném, hiszen május 8-ai posztjában azt írja a képviselő úr, parlamenti képviselőként nincs beleszólásom az önkormányzati ügyekben, de azt ígérhetem, hogy fokozott figyelemmel fogom nyomon követni az ügyet Zuglóban, mert a négy éves szerződés hamarosan lejár, és így remény van a javulásra, mert egy önkormányzat a füvet sem tudja lenyírni, akkor mit tud megoldani. Azért ezek olyan mondatok, amelyek naponta tennének lehetővé köztetek diplomáciai tárgyalást, amire egyébként a képviselő úr tesz is említést, hiszen három nappal korábban ehhez a poszthoz képest megkérdezte Hatházi Ákos Polt Pétert, hogy van-e más bizonyítéka is Horváth Csaba Zuglói polgármester ellen, mint egy nastírű bűnöző vallomása. Polt természetesen nem válaszolt, azt azonban tárgyalagos megbeszélésünkön már, mint a tétekem. A polgármester úr számára is jelezté, véleményem szerint politikai felelősség mindenképpen terheli őt is, amiatt, hogy a parkolási botrány ellenére aktívan támogatta Tóth Csaba és nem tesz semmit a korábbi képviselői klientúriájának, az Zuglói Önkormányzatot átszövő hálózatának felszámolásáért, és itt ugye szoros együttműködés van a 444.hu különböző cikkeire, amelyek az elmúlt időben jelentek meg. Természetesen tartom magam ahhoz az ígéretemhez, hogy az önkormányzat munkájában nem szólok bele, nem az a feladatom, azonban a helyi politikai viszonyokat figyelemmel kell kísérnem, és másodperceken belül vart kell hívni, hogy akkor most beleszól -e az önkormányzat munkájába, vagy sem, és akkor még nem tartunk a pártszégház eladásánál, amelyel kapcsolatban konkrét személyek is meggyanúsít, meg meglehetek gyanúsítva, kétségtelen, hogy ezek közötte emlékezetem szerint nem szerepelsz egy -e bejeglé... ha egy vicces, vicces megjegyzést szeretnék tenni, akkor még nagy szerencse, őszintén nagy szerencse, hogy a képviselő nem akar az uglóügyekkel foglalkozni. Én egyébként viszont szeretném, ha foglalkozni az uglóügyekkel, de nem csak a mondva csináltakkal, hanem azokkal a problémákkal, amit többek között a parlamentbe kell felvetni. Tehát én például nem értek egyet azzal, hogy a képviselő úr nem kíván a parlament keretein belül dolgozni. Nem állítom, hogy nem kell többet a parlament falain kívül, de azt, hogy teljesen negdigálni a munkaadó helyszínt. Mert képviselő úr, majd ha végre letelte az esküdt, onnan fogja majd ő is megkapni a kétmilliós fizetését, amit örülök, hogy megkap, mert abból kell elvégezni a képviselői munkáját. De én azt gondolom, hogy morálisan nem tehető meg, hogy ezt a munkát egyszer megligáljuk. És lesznek, és vannak olyan zuglói felvetések, és erről beszéltünk két képviselő úrral, amikor eh, kimondottan ragaszkodnánk a személyhez, hogy ő képviselje a parlamentben, mint Zugló országgyűlési képviselője, az Zugló érintő fontos kérdéseket. És sajnos ehhez be kell tudnia menni majd a házba. Utolsó pontként itt van a május 9, -i, 9 -i történet, szomorú tény, Tóth a Zuglói ex-képviselő vette meg az MSZP korábbi székházát méghozzá nevetségesen alacsony áron. Egy tököli úti ingatlanról van szó, hosszú leírás, ami egyébként nem az MSZP-t írinti, bár az MSZP-vel kapcsolatban e, is, ha gondolod, akkor megnyilvánulhatsz, hiszen e, e, ott is éri szó a ház elejét, politikaleg érthetetlen miért szállhatták meg az MSP párt alapítványát tudt emberei, és nyilvánvaló, hogy a szóhasználat azért az önmagában is valamit mutat, független attól, hogy a tények, makas dolgok, gazdaságilag pedig indokolhatatlan, hogy a pártalapítvány kurátorai miért adták el 5 a társaságot az ügy hűtlenkezelés és csalás gyanúját is felkelti. Ha tudt, mint egy törlesztésű kapta olcsón az ingatlant, amiért korábban saját zsebből finanszírozta az MSZP-t, az már a tiltott pártfinanszírozás kategóriájába esik. Itt ugye megannyi talán van, de ez csak arra utal, hogy azért ez az ötlet a képviselő úr fejében megfogalmazódott, és ezzel még Tócsabát nem gyanúsították meg, ugyanakkor olyan emberek finanszírozásáról van szó, akik ott ülnek a képviselő De hogy immáron ne feltételes mód legyen, érthetetlen és vállalhatatlan például az is, hogy Hajdu Flórián Tócsab a legszorosabb munkatársa, hogyan lehet még gazdasági alpolgármester azután, hogy a másik, a gyár pártelepet birtokló alapítványban segítette a képviselő ingatlan mutyiát. Függetlenül, hogy nem tudok arról, hogy ennek egyébként lett volna bírósági története, azt tudom, hogy emiatt eléptek Tócsaba mellől a partnerei, vagy a korábbi támogatói, de hogy ez egyébként bizonyítást nyerte, és volt a jogi erről nem tudok. Végezetül ennek köszönhetően a alapítvány kuratóriumában is ott ülő két Most elnézést, elnézést, ne hárugdj, hogy de, de az biztos, hogy a rádió hallhatók idejét egy, egy poszt felolvasásával kell tölteni, mert van erről az egészről véleményem, de azért ne haragudj, de ne tekintsük már házi ákos mindenki nyilatkoztatását egyfajta proféciának, amit nekünk betű szerint kell meghallgatnunk. Szerintem éppen egyet hallottam abból, hogy erre tudjunk értelmeten beszélni, e és a helyzet a következő. Én a múlt hét, jól emlékszem, hétfőn véletlenül összekutottam a hét első napjaiba, és a Zuglói Önkormányzat épületébe, és e, ott föltettem azt a kérdést, hogy értek én minden, de hogy mi folyik ez a kvázi e, tóthatházi boszorkányüldözős történet, mert én egészen pontosan nem értem. És e, miután ezekben az állításokban, amit e, megfogalmazott korábban, e, egyrészt az Zuglói Önkormányzatnak semmi köze is, tehát nyilván ez a látszat jó, hogyha nem keletkezik, ő ezt nem tette, csak az, hogy mindig, amikor zuglóról beszélünk, akkor ő... Hát ilyen, ő ezt nem tette, az lehetséges, de aki kelti, a de mellé azért, de, azért, de, azért, de azért össze szokta keverni, hogy akkor a zuglói önkormányzatban dolgozó képviselő, Igen. Meg egy teljesen magánögy, nem velesleg az lehet azt állítani a képviselőnek, hogy neki nem tetszik az a módszer, de egyébként, ha egy eljárás legális, hogy valaki a saját tulajdonát a saját családjának az alapítványába teszi, az nem tiltott. Tehát, Magyarországi jogszabályi keretek között sok mindent lehet. Én nem azt mondom, hogy ez helyes vagy helytelen, de egyébként az országban számos család él azzal, hogy KST-be tartja a család vagyonát, vagy alapítványba tartja a család vagyonát, és ez még nem muti. Tehát, hogy én ezt azért szeretném, hogy helyre tenni, mert nem jó leönteni mindent azzal a názzal, hogy mindenki gazember, csak egyedül egy valaki helikopter. Szóval én azt szeretném, hogyha normális hétköznapi munkával tudnánk foglalkozni. Azt szeretném, hogyha képviselő képviselőként is dolgozna, nem csak... És mit mondott? És velem kapcsolatban csak annyit, hogy én azért, ahogy fogalmazott, azért annak a politikai felelőse vagyok, hogy nem rúgtam ki a tótot. Na most ez, ez már önmagában van szent. Tehát én hogyan, hogyan és milyen alapon... De neked Hajdu Flórián annak, kéne -e megfosztanod a gazdasági... Nem, de a Tóth Csabát emelte, hogy meg mellesleg másik öt párt támogatta, tehát hogy azért ez megint igazságtalan, mint hogyha csak horvátsava, meg másik öt párt támogatta egyébként ott Hajdu Flórián, mert a koalíció alpolgármestere, és a munkája kapcsán érhető kritikák alapján lehet bármilyen feltételezést tenni, de ilyen kritika konkrétan nem érkezett. Na most nem az alap, tehát ha a képviselő úr tartja magát ahhoz, hogy nem kíván beleszólni zuglói ügyekbe, akkor azt kérem tőle, hogy ez tényleg ne me mert az a koalíciós képviselő és a koalíció együttműködésös összetétele, ha valami nem tartozik egy országgyűlési képviselőre, akkor ez biztosan. Jó, én csak azt szeretném neked mondani, de ezt nélkülem is tudod, és nem fogom felolvasni a maradék részt, hogy mint a viccben, amikor megkérdezik a stáli hogy mondta most a barátom, vagy az ellenségem, vagy e, akkor nem biztos, hogy a választól teszi függővé az ember azt, hogy ő magában egyébként mit gondol ezt most nem tudom, hova tenni ezt a rövid mondatot, de nem baj. Értem, csak azt mondom neked, hogy tudtommal nincs még egy budapesti kerület, ahol egyébként egy ellenzéki országgyűlési képviselő és egy az országgot tekintve ellenzéki polgármester, egyébként Budapesten nem ellenzéki, ilyen viszonyban lennének, és ez, a, ez az egyenes, ami létrejön, ez nem két pontot, hanem legalább három pontot tartalmaz, csak és kizárólag az elmúlt két hétből, ez nekem, hangsúlyozom nekem, fejfájást okoz. Ha ez csak egy ilyen típusú, ha úgy tetszik, lenne, akkor azt mondanám, hogy nyilván önvizsgálatot kell tartanom. De nálam birkártűrő ember, szerintem nem sokat ismernek a politikába. És azért az, hogy eh, hadháziásznak a momentumberkein belül sem sikerült megadni, én ezt szomorúsággal láttam, és bízom benne, hogy ha kell is neki néhány hét vagy hónap, de valahogy visszatalál eh, a, a politikai közösséghez is mert a donki hóték azok persze nagyon szép feladatot látnak el, de könnyen felakadnak a szélmalom egyik lapátján. Igen. Tartok tőle, hogy nem először beszélve, nem utoljára beszélgettünk erről, de nem mondhatod, a teljes beszélgetésünk felét és az első részét azok a témák határozták meg, amelyeket te fontosnak tartasz. Nekem ugyanakkor, mint egy ilyen saját magát a választott körzeti orvosnak azt kell mondanom, hogy képviselő úr, polgármester úr, ezzel foglalkozni kell, mert itt nem jók a mutatók. Köszönöm a rendelkezésre állást. Én is köszönöm szépen, és továbbra is mindenkit a diplomácia teljes vertikumával helyes, várok. Helyes, Én nem fogok ellenállni. Köszönöm szépen. Szia. Köszönöm. Hát saját magamról nem tudom azt mondta, hogy birka türelmi vagyok. De lehet, hogy hülye vagyok, mint egy birka, vagy együgyű. Van ez a birka történet valahol, amiről a 24.hu beszámolt. Ez jutott most az eszembe, mert mindenről eszembe jut valami. 8 óra 38 perc van. Figyelek, ha van mire. Ha hívnak jó, ha nem, akkor hátra megyek a fiúkhoz, és aztán ill a berek, nádak, erek e játékot fogok üzni, ami azt jelenti, hogy felpattanok a helyemről. És... Ahogy ezt a rádióban mondták, mármint a Magyar Rádióban a távozás hímveszeire lépek. 061-712-42. Most légy okos, domokos! Az nagyon jó pofa, ahogy Orbán Viktor megemlékezett Bognár Györgyről. Bognár György azonban az én emlékezetemben egy olyan dologgal írta be magát a foci történelembe, ami alapján lehet bármilyen jó edző. hozzátéve, hogy én az utána megjegyzése után a Paks helyében megváltam volna tőle, de hát nagyon dodonai vagyok. tele vagyok. Tegnap azt hiszem az ATV-nek valamelyik műsorában politikusok ellenzéki politikusok beszélgetésében arról beszélgettek, hogy ugye 6%-ot növekedett ismét a Fidesz, és ez nyilván azért van, mert ilyenkor az erősebbhez szeret húzni az ember. Én meg azt mondom, hogy nem csupán ezért van, vagy szerintem főleg nem ezért van, hanem azért van, mert rengetegen összeszorított fogokkal csak-csak oda szavaztak, szavaztuk, és akkor ezek után ami történt, mármint történt, ami történt a választások után, most rengetegen, és én nismerettségi körönben is rengetegen azt mondják, hogy na, akkor most van vége az ellenzéknek náluk, és el nem mennek szavazni, még ez így marad. Én szerintem ennek nagyon erős hatása van a 6 százalékban. Lehet. Én hazafi vagyok, és nem kormánypárti. De életemet és véde, véremet véremet hogy egy jobb kormány legyen. Sokat és sokáig foglalkoztam ten a bolgárgyöjj műsorával, ten közben nagyjából eljutottam a búcsúig, ami nem azt jelenti, hogy nem fogom többet hallgatni, de az a válság, amiben látszólag vagy valójában került ez a műsor, számomra roppant tanulságos. Ami a Kejfe Jancsit illeti, ezt a problémát, ha egyébként lenne, aktívan próbálnám kikerülni, és ehhez legfeljebb technikai segítséget vennék igénybe önöktől, amit részint már megtettem, részint fogok. Csak reménykedni tudok benne, hogy identitás válságban odáig nem fogok eljutni, mint nagyra becsült kollégám és műsora. Ezt szoros összefüggésben mondtam az ellenzéki politikusi gárdával és a hozzájuk vagy hozzájuk nem tartozó értelmiséggel kapcsolatban, akiktől teljes mértékben nem áll elhatárolni magam. 712.42. Annak függvényében maradok, hogy van-e érdeklődés vagy sem. Imáron három beszélgetés után adtam annyi lehetőséget, hogy imáron ne hivatkozhassanak arra, hogy egy tök üres étlap van önök előtt. 061.712.42 először. A felgyorsítom a folyamatot, ha nincs érdeklődés. 061 712 42 másodszor. Ma 2022. május 13-a péntek van. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Hogyha semmi nem jön közbe, akkor legközelebb május 16-án hétfőn, 6 óra után, de még 7 óra előtt találkozunk. Ehhez persze az kell, hogy a mai kísérleti műsor után ne ez legyen a Kéfejancsi itteni utolsó adása, miközben nem szándékszem egyébként abba hagyni. Minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis, amikor nem vagyok itt ilyen fények előtt látható és hallható, Na tessék. tessék. Tessék. Tessék. Akkor a döröpont, kisdékísér kukac gmail.com e-mail címmel lehet elérni. Aki igényt tart rám, mert beszélgetni akarna velem, az igyekezzem.